Välkomna tillbaka till Eskapisterna, podcasten där fantasi blir lite verkligare, åtminstone för oss och just nu. Jag som pratar heter Danny Arling och med mig har jag min vän, trogna bisittare och vår pizza med marshmallows och hallonbåtar. <laughs> Thomas Engström. <laughs> <laughs> Hallå Danny Hallå, <laughs> Hallå där Thomas Hur står det till idag? Har du um, fått din beställning ännu? Ah, jo, jag är inte säker på att det var just marshmallows på pizzan som jag ville ha men alltså jag, jag är öppen för att prova nya saker det, det ska faktiskt sägas att jag har blivit inspirerad av just de här lite gana pizza sen tidigare av just det här sammanhanget som gör att vi spelar in det här avsnittet idag, så jag testade till exempel vispgrädde på pizza en gång. Jo, men ibland kan det ju faktiskt vara chockerande vad som faktiskt funkar. Mm. Men än oftare så kan man ju gissa på förhand att det där, det där blir nog ingen höjdare. Ja, nej, det, det finns vissa gränser som man förstår att de här korsas verkligen inte och det här med att ha grädde på pizzan, Så alltså det, det var ju mest konstigt. Alltså, det var det verkligen Så att det blev bara en sån slice. Så hur äm, har du haft det sen sist? Nu har vi ju haft ett helt sommarlov att äh, mm. gotta oss i. Fick du gjort allt du hade tänkt? Nej, det fick jag väl egentligen inte. Jag har absolut haft mycket att göra. Men det är just det också som har stått lite grann i vägen för allt jag hade tänkt att göra. Än så länge har det väl kanske inte varit någon sådär semestertid semestertid. Men det har ju absolut varit somrigt och väldigt vackert och olidigt varmt. <laughs> så att man har väl inte orkat göra allt man har velat göra. Ja, det är väl det som har varit problemet på min sida att... Um... Ja, tål verkligen inte hög värme. Så när um, värmeböljorna började dra in över landet så um, hamnade jag liggandes, flåsandes framför fläkten. Och ja. Där stannade jag väl i drygt en månad <laughs> ungefär. Ja, jo, jag har fler vänner också som just de, de slås verkligen ut av att det är så här pass varmt. Och min lägenhet har verkligen inte varit jättekul att befinna sig i och jag har vänner som, som har haft det både snäppet sämre men tacksamt också snäppet mildrare. Men det, ja, det har varit så varmt verkligen så att man har ju inte vetat om man ska vara utomhus eller inomhus. Det har nästan varit... På gränsen till olidigt vars man än befinner sig. Det har ju varit svårt att sova också. den den anledningen. Mm. Det, är ju, det gör ju sitt verkligen när man tappar sömn. Ja, och det är inte bara det att man sover dåligt. Värmen fullständigt urholkar precis allting. Så när då värmen börjar försvinna inför kvällen om man tänker att oh, ja men nu kanske jag kan få ut ett par timmar att göra någonting när eh, mm. det är humantemperatur mm. men då är man så utkörd av att ha då varit fullständigt nerhamrad av värmen en hel dag att eh, trots att det egentligen är svalt så orkar man ingenting. Nej, Visst, ja. Det, det är ju väldigt lätt det här. Och väldigt klassiskt att man klagar ju på värdet hela tiden och det ska alltid vara lite bättre. Mm. Eller lite sämre som i det här fallet. <laughs> Men jag tror att de flesta verkligen är övertygade om att vi har ju haft en, en olil i svensk sommar, verkligen. Och jag menar hur ofta är det som SMHI verkligen rent måste gå ut med någon form av varningar, alltså klass 1 och rent av klass 2 varningar om att nu är det fara och färde, nu är det varmt verkligen, då, då går det långt Man kan bara längta efter en AC och ja. äh, det finns ju inte så många tillgängliga och Nej. vad jag har hört så har de varit slutsålda på ja, mer eller mindre alla leverantörer ja. Jo, vill man göra sig en bra peng just nu då ska man ju sälja sin AC på blocket väldigt, väldigt dyrt, det har jag hört att <laughs> det, det kan man göra sig mycket pengar på ja jag är så tacksam att vi har ett gäng fläktar hemma för de har fått stå på fullt järn och bara ja. blåsa alltså mm, mm. man får försöka uthärda det och det ja. har ju gått bra än så länge och vi sitter mm. ju här nu trots att det fortfarande trycker på rätt så rejält med värmen <laughs> mm. men eh, nu sitter mm. vi i våra ekokammare och Ja, försöker att vara intelligenta i värmen. <laughs> det ska bli väldigt svårt känner jag. men vi har ju ändå ett, ett rätt så lättsamt ämne att prata om idag som det känns. Och ett roligt sådant också så jag tror att det här, det här blir ett bra start nu efter då våran semester. Mm. Ja för det här var väl ett ämne som du blev tipsad om. Mm. Och du kom till mig och sa du vi har fått det här förslaget. Och jag hade redan det någonstans på listan över ja, potentiella avsnitt. Så vi eh, kom ju överens om det. Men vad tusan vi kör det här för eh, mm. det hade varit jättekul. Särskilt då med tanke på att eh, det är ju faktiskt ett ämne som firar 30 jubileum i år. Ja, det är nästan svårt att förstå alltså att, att det är så pass gammalt det här, mm. det här kända namnet. Det är ju som kul när vi ändå ligger i rätt i tiden så att säga. så alltså Det kändes ganska ganska givet där verkligen. att Ja men jo, det är väl nu vi ska prata om det om någonsin. För som sagt, det har ju ändå legat på en, en intresselista för oss mm. båda. Ja och nu är det ju också så aktuellt att det har ju faktiskt haft premiär en ny filmatisering av det här också. Mm. Så det kan ju inte bli mer aktuellt. <laughs> Nej, verkligen inte. Men i inspelad stund så har ju varken du eller jag varit och sett den här nyfilmatiseringen. Mm. Och ja, intresset vandrar väl från svalt till måttligt entusiastisk. Så mm. Äh, mm. där är väl en chans att minst en av oss kommer att <laughs> gå och se det på bio. Ja, Definitivt, jo jag ser fram emot det med någon form av skräckblandad förtjusning Men <laughs> jag känner jag kan ju inte hoppa över det, det kan jag bara inte Ja, för um, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har då sett Teenage Mutant Ninja Turtles från 1990 Som är regisserad av Steve Barron Ja, och det är ju då naturligtvis den första filmatiseringen av den här populära franchisen Mm och vi var väl båda två stora fantaster av den här, främst på grund av den här tv-serien som gick. Och jag har väl fortfarande en hel del nostalgiska vibbar när jag ser tillbaka på den här tv-serien. Jo då, jag var ett stort, stort verkligen Turtles fan när jag var liten. Både vad gällde serietidningen och den här tecknade tv-serien då. Så det väcker många känslor inom mig just Turtles överlag. Och jag tycker det är kul att eh, Turtlerna faktiskt har ändå hållit sig kvar genom tiden. Det har väl gått väldigt mycket upp och ner med alla de här ja, olika adaptionerna som har kommit sedan dess. Mm. Eh, för det har ju varit både serietidningar och det har varit filmer också. Men jag tycker att det är kul att namnet Turtles finns kvar och att det är aktuellt just nu. Därför att det känns bara... För mig så känns det som en jättedel av barndomen. Jo, men det är ju som för mig med Transformers. Jag är ju extremt mm. förtjust i den serien. Jag avgudade ju den som barn. Och det är ju en nostalgi och en kärlek som man behåller. Mm. Sen måste man ju vara realist och inse att tecknat på 80-talet höll ju en... <laughs> Lite ojämn kvalitet, men mm. det finns ju en skärmfaktor där som jag ändå tycker finns kvar. Mm. Är det många gånger lite taskigt animerat? Absolut. Är det jätteklyschigt och mm. jätteustigt. Jajamän. Betyder det att det inte finns en skärm eller någonting värt att ta? Absolut inte. Det är ju fortfarande någonting jag kan tycka det är kul att titta på ett avsnitt här och där och sitta och ja. fnissa lite förtjust. Ja. Och jag har ju ungefär samma relation till Turtles. Det kom ju lite som en ersättare till Transformers när det höll på att gå ur tiden första gången. Ja, för, för min del så, så var det mer Turtles än Transformers rent av. Det, det jag fick av Transformers det kom via min storebror för det var han som köpte de tidningarna och egentligen många andra tidningar också bland annat G.I. Joe som jag min låg där hemma. Men Turtles, det var en tidning som jag själv verkligen köpte och prenumererade på så att jag var, jag var ett riktigt stort turtles fan och jag har fortfarande kvar permar med plastfickor där jag förvarade mina Turtles-tidningar och det gjorde jag alltså från då att jag var liten och faktiskt köpte dem. Det är ingenting som jag har kommit på i efterhand att jo men de här gamla fina tidningarna ska man vara rädda om så det är bäst att jag plastar in dem utan jag, mm. jag ville förvara dem så för jag var väldigt rädd om dem och jag tyckte Turtles var bland det häftigaste som fanns. Nej, det är väldigt roligt att få tänka tillbaka på och blicka tillbaka på. Även om det som du säger att det här med 80-tal och tecknat det, det går väldigt mycket upp och ner vad som är kul. Och speciellt när det gäller humor i synnerhet tycker jag det, det kan vara ganska lågt många gånger. Och jag känner väl det också idag när jag tittar på både Turtles men även he och många andra sådana här tecknade serier att ja, kanske inte håller helt och hållet när man ser på dem i dagens ögon men det är väldigt underhållande oftast det är ju en charmfaktor som gör att det överlever för skulle du mm. bara överleva på ja, hur originellt det är eller hur välskrivet det är så hade du ju mm. kapsasat för länge sedan ja visst jag kan ju faktiskt skjuta in här som en liten fotnot att um, du är inte ensamma med att ha samlat på tidningar för um, jag har åtminstone vad jag vet en komplett Uppsättning av um, Hela Transformers-tidningsutgivningen Som kom ut på svenska Oj, det är imponerande Det, det är det ju verkligen Och jag önskar att jag själv hade så pass mycket Även om Transformers Jag har ju blivit väldigt, väldigt Transformers-intresserad I efterhand när det gäller Turtles så saknar jag bara ett enda nummer och det, det är jag extremt ledsen över verkligen för det var det sista numret också. För där det var någon slags skav där just mellan att min prenumeration skulle ta slut och att jag behövde förnya den och det var det sista numret som skulle ges ut. Så på något vis så fick jag aldrig det här sista numret och det, det har ju grämt mig ganska mycket sen dess kan jag säga, för jag har som aldrig fått läsa färdigt serien då med andra ord nu, nu lever vi ju ändå på internets tid så förmodligen kan jag ju hitta åt på engelska åtminstone, om inte annat. Mm. Men det, det är något som jag skulle behöva åtgärda- känner jag, för det är, det är ett hål i mitt hjärta. <laughs> ja, men det är inte riktigt samma sak- att um, leta upp den på nätet- eller något Nej. sådant. Utan man vill ju ha den fysiska kopian. Mm. Och det är ju inte så att jag dissar- på något sätt alla de här moderna leveranssätten- att man kan ha det i sin um, telefon- eller på sin läsplatta och så vidare. Mm. Mm. Det är en jättebra teknik vi har, men vissa saker vill man ha i fysiskt exemplar och det här är en sån grej där jag verkligen kan känna att jo, men där vill jag kunna sitta och känna pappret mellan fingrarna mm. och eh, mm. verkligen ha det i händerna. Mm. Men som sagt, det finns möjligheter och vem vet, du har kanske tur att hitta den någonstans hos någon som säljer gamla tidningar. Vem vet? Mm. Jo, faktiskt så ska jag absolut börja se mig omkring ifall jag kan hitta den på någon form av seriebörs eller på en auktionssajt eller någonting sånt där. Mm. För det, det har som inte slagit mig för förrän nu när jag verkligen tänker på ämnet att, ja men just det, jag sa ni fortfarande det där förbaskade numret. Det vore kul att få det där komplett någon gång. Jo men, något sådant är viktigare än vad man kan tro och det kommer förmodligen att vara extremt tillfredsställande när du äntligen hittar den där tidningen. Så, mm. Mm. Jag tror att det kommer att vara värt jakten. Ja, det, det tror jag också. Det är, nu är jag bestämd, nu vill jag, nu vill jag påbörja den. <laughs> Men vi tittade ju främst på tv-serien, bägge 2 Och mm. som du sa, humorn är det väl lite där med. Och de här referenserna som görs till populärkultur och liknande är <laughs> ganska daterade. <laughs> Men den hade ändå en slags gemytlighet som gjorde att... Ja, men vad tusen, det här är roligt oavsett ja. om skämten faller jätteplatt. Mm. Det är bara roligt och underhållande att se vad de hittar på med, och de här helt galna äventyren, och de här helt galna planerna och så vidare och så vidare. Mm. Och jag var ju helt övertygad ganska länge i barndummen då, vill jag påpeka, att det var originalet. Att tv-serien var det som kom först. Mm. Mm. Men så är det ju faktiskt inte. Nej. Utan den introducerades ju en gång som serietidning- av Kevin Eastman och Peter Laird. Mm. Och det var ju mer tänkt som någon slags parodi- på serier som ja, Daredevil eller mm. Mutants- eller liknande som var aktuella vid den tiden. Mm. Och det var att de tyckte att ja men det här är ganska galna- och vansinniga koncept- vi drar det till sin yttersta spets. <laughs> vad kan vi ta? Jo, vi tar ett djur som är mest olämpat för strid. Vad kan vi komma på där? Ah, sköldpaddor. Och vad är det mest eh, stridskonstaktiga vi kan komma på? Ah, ninjitsu. ninjitsu mm. sköldpaddor. <laughs> Ja, det är en strålande kombination som de fick till. Det får man ju verkligen se. De, de gick så långt som man kunde. Ja. Det gjorde de. Och det var ju tänkt att vara väldigt mörk och cynisk humor. Som sagt, det skulle vara en parodi. Och... Jag har sett en del av de här historierna har bara haft chansen att bläddra igenom dem. Mm. Och det jag har sett har jag faktiskt gillat. Jag menar det är mycket hårdare och mycket grövre tecknat än vad vi är vana vid. Men det fanns en skärm där som jag uppskattade väldigt, väldigt mycket- Mm. Och jag kan ju ärligt erkänna att jag ska ju försöka leta upp kopior på de här originaltidningarna i någon form av utgivning eller digitalt om jag kan hitta det. För jag är jättesugen på att faktiskt läsa det här som var källan till allt det andra. Men det var väl lite för cyniskt och lite för hårt men det var ändå någonting som... Olika studier och liknande gillade. För um, det ledde ju faktiskt till att tv-serien gjordes 1987. Mm. Och um, den är ju i jämförelse extremt mycket barnvänligare än vad originalet var. Ja, det är det jag har hört också. Jag har inte heller någon bra koll på de här... Uh så kallade Mirage serierna som då Eastman och Laird utvecklade som ligger som källmaterial mm. för det som för mig är Turtles då, <laughs> som jag verkligen växte upp med tv-serien och även serietidningarna mm. men jag är också väldigt nyfiken på dem det är jag absolut, jag har hört väldigt mycket bra om dem dessutom från då vänner som har läst dem idag bara för att själva också få se att var kommer det här ifrån egentligen vad är ursprungsmaterialet för Turtles mm. så att jag är också väldigt nyfiken på det. Och tv-serien ja, visst, att alltså man har ju skrivit om mycket historia, man har bara behållit huvudkaraktärer mm. så sen har man gjort det mer barnvärdigt också. Och jag kan tänka mig att det är en jätteskillnad däremellan men det var man väl tvungen att göra också när det nu ändå skulle bli då tecknad tv-serie och man skulle försöka nå ut till en liten bredare liksom, publik. Fast det är ändå intressant hur mycket från originalserien som faktiskt finns i 87 tv-serien Saker som man kan tycka att ja, men det här måste ju vara någonting de hittade på för att göra en barnvänlig tv-serie. Men det är direkt ettlat från originaltidningen. Mm. En sådan sak är till exempel Krang. Den här äh, hjärnan som åker runt i en jätterobot fast så <laughs> sittandes i magen. Ja. Där är tydligen en utomjordingsras i originaltidningen som ser ut ungefär som hjärnor som sitter i magarna på äh, då robotkroppar som de då förklarar till människor. Mm -hmm. Så det är ett koncept som de faktiskt har behållt. Och det är ett koncept som även hittade in i den lite nyare tv-serien som gjordes mellan 2003 och 2009. Mm. Som också ska vara mycket mer baserat på originalmaterialet än vad den första tv-serien var. För den är... Lite mörkare, lite allvarligare men fortfarande väldigt uppenbart gjort med barn i åtanke. Mm. Men det är intressant att ju mer reboots som verkar göras så vill de dra tillbaka till källan istället för den här lite galnare, barnvänligare och flummigare varianten som man nu ändå måste beskriva 1987 tv-serien som. <laughs> ja, jo absolut och det har väl ändå blivit mer, att det har blivit mera vanligt i dagen ändå att man faktiskt söker en liten vuxnare publik, vilket jag väl känner mer rätt också, för de som nu idag är intresserade av att se den nya tördelsen på bio, det känns ju ändå som att det är snarare vi som liksom levde där på 80-talet och växte upp med de gamla törtlarna mm. än att det skulle locka en ny Publik. Det kommer det ju självklart också att kunna göra. Men jag gillar att man ändå. Man försöker ändå komma med en lite mer typ vuxen ton, och lite mer realistiskt på något vis, när man ska nu göra den, den här nya filmen. Och vi ska ju dessutom nämna att det finns ju en ny tv-serie också. Som då är um, digitalt animerad. Mm. Men den har ingen av oss sett så vi kan inte säga någonting om den är bra eller om den lutar åt det sämre hållet för vi har Nej. ingen aning. Jag Nej. har bara sett ett par stillbilder från den och mm. det säger ju inte så mycket i långa loppet om ett innehåll. Jag menar okej okay, här är en stillbild. Okej okay, jag kan säga vad jag tycker om stillbilden men vad säger den om... Helheten egentligen. Ja, nej. Det är ju man, man tittar på stilen och så är det inte så mycket mer. Mm. Det är ju samma sak, men jag har ju även sett mycket bilder från de senare serietidningarna som, som har producerats sedan dess. Men jag har inte läst någonting. Det har jag inte. Ingenting sen just, alltså de här gamla trödelstidningarna. Mm. Och det är också då svårt att verkligen uttrycka sig om någonting, bortsett från att ja, det är så här den visuella stilen är fräckt eller brä. Mm. <laughs> Och det är ju oftast en smaksak om man tycker ja. att det är fräckt eller blä. Mm. <laughs> ja. Jag har inte vågat faktiskt doppa mina fötter i något av det här nya oset som har <laughs> muterat fram nya sköldpaddor på senaste utan jag, jag behåller som min gamla image av törtlarna och är som sagt väldigt, väldigt glad över att de fortfarande ändå lever vidare. Jag tycker att det är ändå en cool grej och en väldigt vansinnig grej. Jag tycker att det var väldigt roligt att Isman och Lärd kom på den här idén som en cynisk och parodisk grej på allt det här populära på 80-talet när det gällde just serietidningar och hjältar och sånt konstigt. Mm. Men som sagt, vi har ju nämnt som hastigast att det har kommit en ny biofilm. Mm och det är ju den ökända Bandums förintaren Michael Bay som ligger bakom. <laughs> Och jag ska väl ärligt säga, för jag har sett den förlängda trailern, så jag har sett ändå en ganska bra bit av vad innehållet ska innehålla, så att säga. Mm, mm. Och jag är negativt inställd. Mm. Jag menar, jag kan ju inte erkänna att jag i nuläget är jätteförtjust i hur de har löst sköldpaddorna överlag. Samtidigt, det här är ju den tekniken som är aktuell, så det förvånade ju mig jag inte, dug att det var så här man hade valt att lösa. Dem. Och vet du vad? Mm, mm. Man kanske accepterar dem mer och mer ju mer man ser dem. Sätter om man säger: tittar mm, på mm. filmen, kommer det kanske helt plötsligt att vara det naturligaste någonsin att har de inte alltid sett ut så där <laughs> för så är det oftast när man utsätts för någonting helt nytt. Mm. Men det är tonen och mycket annat som, som oroar mig lite grann när jag, när jag sitter och tittar på den här trailern för. Mm. Eh, det är väldigt Michael Bayet, det är det. <laughs> Ja, jo, det är det verkligen. Nu är det ju så att det han petar i, det influerar han ju väldigt kraftigt också. Mm. Så därför är jag ja, fruktansvärt försiktigt, misstänksamt inställd <laughs> till den här nya filmen. Och jag vill, det är självklart att jag vill gå och se en video för jag kan som inte bara förkasta en chans att se sköldpaddorna. På mm. den stora vita duken. Men jag kan ju inte göra annat än att verkligen hoppas på att det inte är en katastroffilm Utan att jag ändå kan finna någonting i den. Men jag, jag, tänker ju inte, jag tänker ju inte gå så långt som att börja hoppas på att jag ska gå ut därifrån och vara lyrisk. Och vänta på <laughs> att det ska komma en ny film. Utan... Ja, i bästa fall tänker jag med att jag kommer ut därifrån och så här bara rycker på axeln. Och, ja, nej, men då får man väl sätta den då. Och så, mm. sen, så ser jag kanske inte den så mycket mer. Det är så min inställning till hans Transformers-filmer. Ja. Det är kul att se jätterobotarna på, på biofilm. Det är häftigt att de har kunnat göra dem så realistiska som de har gjort. Mm. Men man hurrar inte direkt. Och <laughs> man känner sig istället lite generad över att... <laughs> Det här kanske ändå var en liten kick Att vara titta på <laughs> För manus, historier Och skådespeleri är ju Den sämsta utav skräpmaten I filmvärlden <laughs> Ja, verkligen, ja, usch och <laughs> Men jag kan säga att det är två punkter Som verkligen kommer att bli Vågbrytarna för mig Om de funkar eller ej mm. Och det ena är Megan Fox Som April O'Neil Ja för jag ser inte en April O'Neill i Megan Fox. Nej, inte jag heller. Jag har varit väldigt förvånad att man faktiskt skulle kasta just henne i den här rollen. För jag menar, April O'Neill har alltid gestaltats som en kvinna som ser bra ut. Men det viktiga i hennes personlighet har varit hennes intelligens och hennes våghalsighet. Mm. Mm. Megan Fox... Är snygg mm. ja, Eller medialt snygg Jag är väl tveksam <laughs> där Om jag ska vara helt ärlig Men det är min personliga smak Det andra som kommer att vara bära eller brista situationen För mig mm. Det är uh, den uh, kända Ärkefienden Och hur han kommer att gestaltas <laughs> För jag fick En antydan utav robot här Oh, jo. Och det skrämde mig Något <laughs> Ja, Jo, jag undrade Om det verkligen var en riktig bild Som du skickade till mig När du skulle visa hur skedde såg ut För jag hade som Jag har verkligen verkligen hållit mig ifrån det mesta När det gäller produktionen av den här filmen jag har bara kollat på någon sån här Bakom kulisserna bild från när de började filma mm. Och tyckte att det var lite kul bara Och att nu, nu har de satt igång med det här Jag undrar vad det ska bli för någonting så jag hade som inte sett Shredder för ändå för bara ja, en dag sedan eller sådär innan vi gör den här inspelningen. Och så tänkte jag att Va? vad är det här? Är det här en karaktär? Människa? robot? Vad är det här egentligen och var kommer det ifrån? Jag kan säga så här. I trailern är han tomhämt. Mm. helt plötsligt kommer det fram en katana ur armen som helt plötsligt vecklar ut sig och blir de där fem Ja men herregud verkligen Ja nu är, nu är jag väldigt väldigt skeptisk här känner jag oh. Ja du förstår kanske varför jag nästan vände bara efter att ha sett trailer Ja verkligen oj oj oj, ja det här ska bli en, en upplevelse i alla fall det ska det verkligen, jag hoppas att jag inte gråter när jag sitter på bion och vem vet, trots att Michael Bay är inblandad det här kanske blir en jätteskön popcornrulle mm, inte mm. ett uns mer, tror jag inte som sagt var, Bay är inblandad och kan det inte bli så mycket mer än det men vad säger du? Ska vi ta oss strunta i Michael Bay och nyfilmatiseringar och gamla tv-serier och tidningar och istället fokusera på filmen vi har tittat på till idag? Ja, men det tycker jag. Det är väl dags att vi som sagt ser på de här nostalgiska barndomsminnena som vi har och synar <laughs> dem i sommarna och ser... Hur står det sig idag egentligen med vårt Turtles intresse som vi båda har ändå? Ja, men då, då tar vi en titt på vad handlar egentligen Teenage Mutant Ninja Turtles från 1990 om? Jo, brottsligheten i New York har ökat drastiskt den senaste tiden och polisen tycks stå lika mycket maktlösa som med händerna i fickorna över den rådande situationen. Reporten April O'Neil är däremot betydligt hetare på gröpen med sina ständiga reportage om stölderna och har mer radikala teorier om vad eller vilka som ligger bakom alla rån, nämligen en organiserad brottslighet i form av ett gäng tränade ninjor vars bakgrund bottnar i en japansk gammal organisation för många, många år sedan. Inte helt oväntat leder April snokande till hur sagda organisation, fotklanen, med sin ledare Shredder i spetsen försöker tysta denna alldeles för högljudda sångfågel. Lyckligtvis för April så befolkas New Yorks gator, eller rättare sagt klåker, inte bara av passiva och apatiska medborgare utan av flera karaktärer som är tränade i ninja-konsten och dessutom slåss för att upprätthålla ordning i samhället. Vad som däremot kan vara svårt att förbereda sig på och acceptera det är att dessa karaktärer inte är mänskliga utan tvärtom består av fyra tonårsköldpaddor och deras mästare råttans splinter vars förflutna verkar vara kusligt sammanlänkat med den ondskefulla närvaro som är fotklanens ledare Shredder. Och ärligt talat, jag får lite mysrys när jag hör dig göra den här beskrivningen. <laughs> jo, men det, det är nästan så att jag faktiskt får det själv också. För att jag gillar ju väldigt mycket ändå den här historien. Jag gillar Törtlarna, jag gillar Shedder. Jag gillar både April och även Splinter också. Mm. Det finns fortfarande kvar någonting riktigt häftigt här. Alltså jag, jag får musiken från den tecknade serien i huvudet. Och jag får bilder från liksom intrott i huvudet också framför ögonen. När jag, när jag tänker på det här och det blir som så himla bra alltihop det är mm. häftigt <laughs> ja, men det är någonting jätteläckert med organiserad brottslighet där ja. den normala polisen inte kan göra någonting och så finns det en grupp som kämpar för rättvisa mm. och som då mm. är annorlunda eller utstötta från samhället mm. det finns ju någonting romantiskt och nästan vackert gått i den biten. Sen är ju naturligtvis så kallade vigilantis ingenting vi, vi ska uppmuntra direkt. Men det är ju viss skillnad på verklighet och fantasi. Och, ja. och i fantasin så kan vi väl tillåta några som turtles att leva rövare och slåss för vår säkerhet. Mm, mm, absolut. Ja, jag vill ju gärna ha sköljpaddor som skyddar mig, känner jag. jag. Som sagt, jag var ju förstört förtjust i det här när jag var liten verkligen och jag tycker fortfarande att törtlar, alltså sköldpaddor som slåss med då diverse så här japanska stridsvapen, det är fortfarande jättehäftigt mm. och ninjitsu är jättehäftigt och de gör det jättehäftigt. Och jag tycker den här filmen är rätt häftig ändå. Jag måste ju dock erkänna att den har enorma problem och den är inte skamfri om vi säger så. Men det finns ändå någonting här som jag verkligen gillar. Och jag ska försöka sätta fingret på vad det är. Men det kommer ju inte att innebära att jag inte är öppen för bristerna som finns här för den här fasaden är inte fläckfri. <laughs> Nej och jag lär väl peka ut många av de här bristerna. Jag som faktiskt kommer ihåg fruktansvärt lite från just filmen jag tror jag kommer ihåg mycket mer från de tecknade serien i sådana fall mm. så att se den här igen det var, det var väldigt mycket som att få se en ny film för mig för jag hade glömt bort verkligen större delen av handlingen och hur egentligen allting skulle fortlöpa filmen igenom mm. så för mig blev det lite av ett slag i ansiktet när jag fick se att jaha, just det, det var så här den här var gjord <laughs> Jo, och det kan jag ju förstå för man bygger ju ofta upp en väldigt idoliserad bild av någonting när man bara har minnena att gå på man har en tendens att släta ut vissa rynkor och ta bort vissa tabbar och bara fokusera på det som faktiskt gjorde det bra. Mm. Och så kommer helt plötsligt verkligheten och daskar in i ansiktet och det är ju aldrig trevligt när man nu satt och hade så mysigt med alla de där minnena. Men... <laughs> Ja, det är väl um, bara en del av yrket när man sitter och recenserar film på det här sättet. <laughs> ja, det är ju inte första gången, det är ju, lär det inte vara sista gången heller <laughs> som man som sagt blir lite medveten om att ja, just det, <laughs> det var så här den här filmen var egentligen, det är kanske därför som jag inte har sett den på så länge eller det är kanske därför jag inte borde ha sett den igen och så vidare. Det finns faktiskt en sak jag vill ta upp redan nu när vi um, egentligen sitter och pratar handling och innehåll mm. som hör till det vis men det är därför att det är en grej som vi förmodligen inte kan vänta med till det visuella att ta upp. Nej. Och det är ju naturligtvis Turtles själva. Mm. Och det är ju naturligtvis skådespelare i dräkter som dessutom mm. har en, ja, dockskötare som hjälper dem att kontrollera vissa saker som ansiktsrörelser mm. och liknande. Och jag ska ärligt säga att här är en av de grejerna jag både gillar och ogillar med den här filmen. För jag älskar praktiska effekter. Mm. Mm. Och jag tycker att tekniskt sett de här um, turtles och dräkterna är jätteläckert gjorda. Mm. Det märks att det är Jim Hensons studio som har varit inblandade för hantverksskickligheten är enorm. Vilket man tyvärr inte kan säga om uppföljarna för man märker ett rejält fall i kvaliteten oh. på både dräkter och masker. Men här kan man ändå säga att det är väl gjort för tiden. Sen är det inte lika med perfekt, verkligen inte. Det är ganska tydligt att de har baserat utseendet på den tecknade serien. Mm. Och ja, det innebär ju att vi är farligt nära den så kallade Uncanny Valley väldigt, väldigt ofta. Mm. Därför att det som funkar i en tecknad serie där det verkligen är väldigt ja, förenklat och så vidare och man köper det där därför att det är en tecknad serie. Mm. Det ser konstigt ut när man direkt översätter det till spelfilm. Och tötlarna hamnar i något slags obehagligt mellanläge där de både ser läckra och realistiska ut därför texturen på dockorna är jättefina. De ser nästan lite fuktiga ut i huden- precis som man föreställer sig- att sköldpaddor ska vara. Mm, mm. Allting ser väldigt levande ut. Och så är det ändå någonting- för mycket seriefigur- över dem som gör att det ändå- krossas och krackelerar lite. Mm, jo, jag, jag tycker faktiskt- att det här är fortfarande en av- filmens stora behållningar och styrkor- just hur törtlarna ser ut. Alltså dockmässigt. Det, mm. det är som du säger, de- det syns ju jättetydligt att det här ska vara en tecknad serien fast i våran riktiga värld mm. utan någonting som är tecknat. Och det kan väl bli lite lustigt. Det, eller snarare <laughs> olustigt då. men Men absolut, jag, jag är väldigt fascinerad över hur pass bra dräkterna är, hur pass bra maskerna är, hur väl det funkar med ögon blinkningar läppsynkning och så vidare. Mm. Så att jag tycker att det är väldigt häftigt och väldigt roligt att se. Och som sagt, någonting som... I, Ja, jag har fortfarande fått ut någonting av som jag fortfarande tycker håller rätt fint idag mm. i synnerhet splinter som den råtta han är. Jag tycker att han är väldigt övertygande på det här kusliga sättet för han ser verkligen ut som en jättestor människoråtta helt enkelt. Mm med tanke på tiden och vad de hade tillgängliga i specialeffekter och liknande ja. så gillar jag det faktiskt och jag tycker att det håller väldigt bra fortfarande. Jag menar, mm. praktiska effekter har en tendens att åldras med lite mer värdighet än vad digitala effekter har mm. en tendens att göra. Mm. Som sagt, det är fortfarande daterat. Man ser alldeles för tydligt att det är direktörd. Den, den där lilla realismen som de försökte få fram den är väl inte där idag för de flesta som tittar på det men jag njuter fortfarande av det på det där tekniska viset där jag är imponerad mm. över jobbet. Mm. Samma här verkligen. Jo men det, det är som sagt jag, jag gillar ju också praktiska effekter väldigt mycket och att, att se den här filmen det, när jag gör det så ser jag ändå på den med de ögonen just Just effektmässigt och tycker att Det här är något som jag fortfarande kan bli imponerad av Att det ser ändå rätt snyggt ut De har lagt ner så sjukt Sjukt mycket tid verkligen På att få dräkterna att se ut Så pass liksom Verkliga och försöka smälta in I våran vardag och ändå se ut Som de gör i Att skölpaddarna ska se ut som de gör i den Tecknade serien och serietidningen Så det, det är fortfarande Något som jag tycker att de ska ha en eloge för Jo men där är filmens största styrka på gott mm. och på ont mm. och det är någonting vi som sagt vi ger en eloge till och vill påpeka att det här är bra mm. sen har ju effekter och tekniker och så vidare utvecklats jag menar vad gör inte det förr eller senare blir alla filmer daterade på något sätt och jag menar det är ändå um, 24 år sedan ungefär som den här filmen kom. Mm. Och sitter man då och klagar och jämför den med filmer som kom ut för 1, 2, 3 år sen och säger... ...ja men de är mycket mer tekniskt genomförda. Nämen grattis! <laughs> Vad kan det bero på? <laughs> men å andra sidan det är ett tidsdokument för specialeffekter från den här tiden. Och där tycker jag att Teenage Mutant Ninja Turtles faktiskt står sig bra... Mm, mm. Ska vi börja prata handling Står det inte fullt lika bra <laughs> uh, Nej Det gör det inte tycker jag Jag blev ju faktiskt väldigt förvånad När jag såg den här nu och fick just den här handlingen med vem är Sprinter, vem är Shredder vilka är Turtler och så vidare, alltså den här bashandlingen egentligen mm. vad är det som har hänt och vilka är alla för jag hade som helt missat att den här, den här baseras ju faktiskt på Mirage-serierna, jag vet mm. inte hur det kunde undgå mig när jag var liten att jag inte ifrågasatte alltihopa därför att jag var ju ändå så himla van vid som sagt att läsa serietidningen och titta på de här tecknade, den här tecknade tv-serien. Mm. Men det var väl någonting som jag bara, jag vet inte vad, inte fattade riktigt eller helt enkelt bara svalde med hull och hår. För att jag tyckte det var häftigt att få se törtlar helt enkelt. Mm. <laughs> men nej, alltså jag, jag är inte jätteförtjust i dels handlingen som den här filmen har men heller inte. Det måste jag känna hur då allting har kommit till så att säga. Vem, vem du som har sagt splitter är, vem tortlarna är och sådär. Jo, för det var ju en av de där grejerna som man faktiskt förändrade till det bättre i den gamla tv-serien från 87. Och för de som då inte känner till den här ja, bakgrundshistorien så kommer den här väldigt, väldigt kort i tv-serien så får man veta att Shredder och Splinter var rivaler en gång i tiden, där Splinter då var den harmoniska och Shredder den lite mera ja, vad ska vi säga, elaka jag tar vad jag vill ha killen <går> mm. och det kändes så mycket mer logiskt att Splinter hade varit människa och lärt sig all den här ninjitsun och alla de här mm. stridskonsterna och sen blev muterade till den här människorottan mm. Mm. Men i den gamla varianten på historien då ägs han ut av människan som han i eh, tv-serien var. Så han var en vanlig råtta från början och imiterade såna här karaterörelser i sin bur. Och jag misstänker ju att det här är originalkreatörerna som är cyniska och ironiska i sin mm. eh, originalhistoria därför att... Mm. ja Kolla alla konstiga och väldigt udda såna här ä, födelsehistorier. Mm. Mm. Nu ska vi visa hur dumma de är genom att göra den mest galna vi kan komma på. Och ur det perspektivet så funkar det ju att ä, han har varit en råtta hela sitt liv men har lärt sig då karate från sin mästare genom att imitera honom. Men när man försöker sätta det i någon slags realistisk situation... <laughs> Så håller det ju inte för fem öre. Nej, verkligen inte. Alltså, jag, jag tänkte bara, vänta nu, vad är det här ett skämt? Var kom det här ifrån? Och så då, sen så slog det mig att, ja, men just det. Mirage-serien, ja. <laughs> den existerar ju. Va, vad var det den handlade om nu, igen egentligen? <laughs> för det här var ju som bara. Alltså jag ville, ju, jag ville ju bara gråta och skratta när, när jag såg då Splinter när de visar honom som den rotta han var när han var råtta och han sitter i en bur och man får se då hur hans mästare står och övar ninjutsu och han står i buren och imiterar alla de här rörelserna jag bara nej det där köper jag faktiskt inte. Nej det är ju så fånigt så det är inte sant och det är egentligen där vi är inne på, där den här filmen verkligen fallerar manusmässigt förutom nu dåliga skämt och eh, andra problem vi kommer att komma till. Det är att den inte riktigt vet vilket ben den ska stå på. Mm. Den vill vara en komedi, mm. men den vill också vara en mörk historia om hämnd och rättfärdelse och rättvisa. Mm. Och så försöker den hoppa lite mellan de där två. Och det gör att filmen verkligen svänger i humör från scen mm. till scen. Mm. Och det är nästan frustrerande ibland hur, hur mycket det svänger. Att ja, men vänta, nu här var vi inte väldigt glada och stoiga för, för tio sekunder sen. Hur, ja. hur blev det så här? Bäcksvart mm. helt plötsligt. Mm. Mm. Jo. En del av de här klippningarna när det gäller just från sent till scenen Och vad det ska vara för typ av humör och stämning Får mig att verkligen alltså lägga huvudet i mina händer Och så bara skaka sakta på huvudet och mm. undra Vad vad hur, hur kunde man liksom skriva historien på det här viset och tycka att det skulle, att det skulle funka bra, mm. men uppenbarligen så tyckte man ju som ändå det på den tiden, för jag, jag kan inte direkt erinra mig att någon skulle ha klagat på filmen så där överdrivet mycket då jag kommer ifall jag inte ihåg att jag själv gjorde det här hemma så var det väl inte så många som klagade överdrivet mycket, men jag vet att jag läste att i USA hade ja. folk verkligen blivit upprörda över den råa tonen och alla svårdummar och så vidare och så vidare. Ja. Det är därför som uppföljaren är mycket lättsammare i sin ton om vi säger så. Mm -hmm. Och lite närmare tv-serien kontra då Serietidningen mm -hmm, mm. Men nu hade de ju etablerat Serietidningen som det universumet Som de skulle anamma Så de mm. kom ju inte att göra Några radikala förändringar På platser eller Skådespeleri och liknande Det var bara det att det var inte lika mycket svordomar Och det var lite mer Glimten i ögat i stridsscener Och liknande <laughs> Ja och det kan jag väl tycka är okej okay, För då har man ju åtminstone riktat in sig på Okej, okay, det här är en film som i huvudsak ska rikta sig till Tonåringar Eller mm. um, tidiga tonåringar får man kanske säga Det drar ju ner filmen och tar bort en del Som kunde varit deras största styrkor Och det som är mest intressant Men jag kan ju fatta att okej okay, vi har barn som tittar på tv-serien Det är de som kommer att gå på bio mm. Då kanske vi ska göra en biofilm Som riktar sig till dem <laughs> ja. Jag fattar idén Men jag tror att Turtles hade mått bättre om de hade varit Lite mer åt det mörka hållet Och så faktiskt satt en lite högre ja, Åldersgräns Ja, det tror jag också för att alltså pias konster är inte vad jag riktigt oh, nej förresten jag ska inte gå så långt jag håller på att säga att Pajas är inte vad jag, vad jag riktigt kopplar ihop Turtles med men sen får jag en massa massa flashbacks från just tv-serien mm. och bara mm", fast å andra sidan <laughs> det här och det här som händer och det här och det här som sägs är ju kanske inte jätteroligt eller särskilt vuxet eller moget mm. utan det är just pajas men det är ju också problemet när man väljer källmaterialet från den ursprungliga serien som det man bygger ja. på. Mm. För det var ju inte avsett för barn, det var ju för tonåringar och vuxna. Och jag önskar att de hade gått hela vägen ut och faktiskt gjort det till en lite vuxnare film och Mm. dragit det hela vägen för mm. det hade kunnat bli extremt intressant. Mm. Sen kan jag ju som sagt förstå om det marknadsföringsmässigt hade varit självmord på sätt och vis. <laughs> ja, jo, på den tiden så tyvärr hade det väl varit det. Den influerade av sin tid. Mm. Det, det märks ju jättekraftigt på allt egentligen. Både när det gäller humorn, storyn, hur karaktärerna är och hur det är bara filmat och upplagt överlag. Mm. Och det, det är väldigt synd verkligen. för att jag tror att det hade kunnat bli bättre om den hade då gjorts lite senare alltså 5-6 år senare eller någonting. Jo visst och sen har jag oftast inget problem med att det är daterade uttryck i en film. Jag menar om ett populärt uttryck finns på 90-talet så vore det ju konstigt om den inte finns med i 90 talsfilmer av olika mm. slag så det brukar jag när någon sån här referens kommer farande bara acceptera att okej okay, det var den tiden, jag vet vad ni menar Kör mm. vidare För det är ju oftast det bara någonting som far förbi i dialogen vid ett visst tillfälle Men mm. man bygger inte så mycket på just den punkten Problemet är ju i Tötels är det halva grejen Att de fullständigt kastar ur sig popkulturella referenser Och mm. Mm. väldigt tidsenliga uttryck och liknande och det gör den ju nästan smärtsam att titta på idag. Ja, det är ganska humoristiskt att få återuppleva 80-tal på det här viset. I synnerhet, alltså det är lite skrämmande. Och det hade väl en bättre historia kunnat kompensera- att man mm. hade tänkt att... Det här är en så bra story att jag struntar i att de här referenserna är här. De hade inte gjort mindre ont men um, man hade accepterat dem. Men när det nu verkligen är en papperstunn handling så... Um, känns det väl lite så där att man ska behöva stå ut med alla de här referenserna? Ja, jo. De går ju som inte att blunda för då. Det finns ingenting annat att klamra sig fast vid utan det, det är bara det man får serverat hela tiden så... Då, då blir det jobbigt verkligen. Och det är ju inte ovanligt att det blir lite såna här konstiga pappostuna handlingar i film... ...när det är adaptioner från just tecknade serier eller serietidningar. Mm. Därför de, på grund av mediets begränsningar... ...är ju oftast mycket kortare och mycket mer komprimerade. Mm. Vi har bara så här mycket utrymme att få plats med text... Om vi dessutom ska ha en explosiv handling med mycket visuella effekter. Ja, men då får vi hålla det kort och koncist. Och det funkar i seriemediet. Men när man då ska översätta det till film som mm. har mycket mer utrymme för både dialog och visuella effekter och så vidare och så vidare. Då kräver det ju att man faktiskt fyller ut det med någonting som är värt att sätta sig in i. Ja, mm. och det är. En enorm konst Att översätta en serietidning Till film och göra det bra mm. Jag menar vi har just nu Marvel-filmerna som lyckas Allt från okej okay till Jättebra med eh, Iron Man, The Avengers Thor och så vidare mm. Det blir ju mer en smaksak Om man tycker att det funkar eller ej Men om man jämför dem Med den här så är det ju ganska tydligt Att de har bara försökt att ta Nyckelscenerna Ja. med ungefär den dialogen som har hafts i tidningen ja. och bara lyfts in. Nu vet jag inte om det faktiskt är så för som sagt, jag har inte kunnat sätta mig ner och läsa de här originalserierna därför att jag har inte tillgång till dem. Men det är det intrycket jag får. Ja, nej det är... Ja, jag tror verkligen att om jag skulle läsa just tidningarna, serietidningarna igen idag så skulle de också säkert kännas ganska såhär... Uh, idag. Att historien skulle vara ganska platt ändå och karaktärerna beter sig lite fånigt och man märker av de här referenserna och den här humorn från den här tiden. Men det är ändå känns det som lite värre i den här filmen och det är ju förmodligen därför att som sagt, man har försökt att bara ta tillvara på... Mest då hur törklarna ser ut, mm. lite grann av deras karaktärer, och så sen bara namnen helt enkelt. Och så greppar man storyn från då de här ursprungsmaterialet, och sen bara slänger man ihop någonting snabbt av det för att det ligger lite i tiden. Vi ska få ut en törklesfilm. Vi är överens om att handlingen kunde definitivt varit bättre och um, hur man faller platt. Så mm. ska vi ta och gå vidare till karaktärerna innan vi blir alldeles för långrandiga? <laughs> ja, det tycker jag. Här så går, kommer vi ju ändå lite gärna gå in på det där känner jag nu också. Alltså vilka karaktärerna är, vad de har för personligheter. Det här med humorn i filmen överlag. Det sätter sina spår här också. För pajas är nog ett ord som jag kommer att använda flera gånger känner jag. När jag, <laughs> när jag pratar om den här filmen i det här avsnittet. Men då tycker jag att vi undrar oss att börja ganska starkt. Åtminstone mm. enligt mitt tycke. Med April O'Neil som då spelas mm. av en Judith Hogue. Mm. För om jag ska vara ärlig. Det här är nog en av de mest realistiska tolkningarna utav April O'Neil som jag har sett. Ja, jag blir väl mest nyfiken på exakt vilken April som man har tittat på när man har gjort den här April. För jag är inte så säker på att jag kommer ihåg just henne från serietidningarna och den tecknade tv-serien som så här. Men jag har ingen aning om hur hon var å andra sidan i Mirage-serierna. Men å andra sidan om den ska vara lite mer cynisk men samtidigt också mörkare så jag vet inte riktigt jag är inte superförtjust i, i April Nil i den här turtles för jag tycker att hon håller inte riktigt det måttet på den starka April som jag vill minnas Nej men du gör jämförelsen med April från tv-serien inte sant? Ja och, och väldigt mycket serietidningar då för det var ju mycket där som jag verkligen ja, mm. hittade mitt turtles Ja, men då får man ha i åtanke att i eh, tv-serien så var det ju tecknade serieregler som gällde. Jo, visst ja. Och saker och ting kunde läggas fram på ett helt annat sätt, utan att det kändes forcerat eller konstigt. Mm. Nu kan man ju naturligtvis titta på serien och ändå tycka att det är forcerat och konstigt <laughs> egentligen. Men, men man har accepterat det på ett helt annat sätt när det var tecknat. Mm. Här har jag förstått att de har velat göra en realistisk April det vill mm. säga en faktisk reporter som sitter mm. och pratar inför kameran på kvällssändningarna vid olika nyhetssändningar, som är ute i fält och pratar med folk och så vidare och så vidare. Och visst, jag hade gärna sett henne i sin klassiska gula overall, även om jag inser att det förmodligen hade stuckit rätt rejält i ögonen för... <laughs> Det ser bra ut i en tecknad serie, men äh, inte i verkligheten. Mm, mm. Utan Här har vi en reporter som inte är någon stridskämpe, utan hon är journalist. Hon mm. är van vid att ta till ton. Vi ser mm. henne faktiskt utmana både polischefen och sin egen chef- Mm. I olika frågor och vad man ska göra och inte göra och att sanningen måste fram och så vidare och så vidare. Så jag tycker ändå man ser ett tecken på att hon faktiskt har den här kämparglöden men att det satt mer i verkligheten än i en stiliserad verklighet. Jo, absolut, det, det kan jag verkligen hålla med om att hon, hon har väl fått en mer realistisk reporter -look, så att säga, eller ett reporter-sinn vad jag kalla det för mm. så det är, väl, det är väl det som gör att jag inte jag känner inte den här kopplingen till den gamla April O'Neil som jag kände henne för i serietidningarna och även i serien alltså den tecknade tv-serien så är hon ju kanske inte lika mycket reporter på det viset som hon är, ja, vad jag ska kalla för. Jag håller på att gå så långt som att säga att hon skulle vara Wonder Woman. Jag menar inte riktigt så så men alltså men jag kan inte komma på någon scen till exempel där hon skulle ha hoppat upp på en, en soptunnel var det nu är, och skrikit för att det kommer en liten råtta och springer. Nej, det är väl en ganska fånig scen hur man än vänder och vrider på den när hon kommer mm. ut väldigt tidigt från ja, nyhetsstationen och hon ser råttan och hoppar upp och skriker. Det är väl mer för att bygga på någon slags sån här att det kommer att bli en krig när um, hon möter splinter i framtiden. Det är väl det enda som den scenen är menad för. Ja, jo, det, det är verkligen kasta upp bollen så mycket man kan för att man ska kunna smascha väldigt hårt senare. Det är liksom jag såg ju vad som komma skulle verkligen att Jaja, det här la vi ju till bara för att kunna göra en kul grej av senare. Mm. Och så sen tycker jag att man, man smutsar ner lite grann nästan, alltså vem April är egentligen. För hon ska ju ha mycket film på näsan, hon, och jag tycker hon visar det väldigt många gånger. Hon började ju rent av försöka puckla på en fotklansolat också. Mm. <laughs> Så att jag tyckte att det var, det var en onödig scen att ha. Mm. Jo, men jag tycker ändå att hon visar väldigt mycket styrka här som hon är karaktäristisk för att ha i både tv-serien och de modernare då, serietidningarna som du mm. bland annat samlade på. Men hon är mer jordad i verkligheten förutom den där scenen då som är väldigt pinsam och väldigt dum och de skulle inte haft med den överhuvudtaget. Sen är det andra problem, det vill säga att hon är den enda riktiga kvinnliga karaktären och då måste hon bli förälskad i den andra enda riktiga manliga karaktären. Ja... Och det, säger jag snarare, är typiskt Hollywood-trams att de måste mm. ha med. Så det, mm. det klandrar jag varken April O'Neil-karaktären eller Judith Hogue för. För um, hon gör vad hon kan och hon känns mm. ändå som en kraft att räkna med. Mm. Sen är hon inte då fysiskt tränad som sköldpaddarna och kan inte fightas på samma sätt som de kan. Så hon måste ju ta en lite passivare roll. Sen är det ändå situationer där hon försöker hjälpa till, men på sin nivå. Mm. Mm. Och det gillar jag för det visar ju ändå att hon försöker assistera även om hon kanske inte kan fullt ut. Sen hade de ju kunnat göra lite mer utav det naturligtvis men jag tycker att det funkar för vad det är och vad vi är i tiden så att säga. Jag, jag ser inte April O'Neil-karaktären här som ett våp eller en damsel utan hon tar vara på sig själv men oddsen ibland blir extremt överväldigande och då är det tur att hon inte är ensam. Mm, nej, det får man ju verkligen säga. För det skulle hon kanske inte klara av jättebra sådär. Inte som den, den tecknare O'Neill skulle göra, skulle jag vilja säga. För jag tyckte ändå bara att jag kommer, inte, jag kommer inte ihåg så mycket av April fast när jag just har sett filmen. För hon står inte ut så det är jättemycket för mig i den här. utan ja Jag ska inte klaga som sagt på, på Judith. Det ska jag verkligen inte göra. Utan det, det är mer bara hur filmmakare i Hollywood vill göra jag vet inte en, en kvinnoroll på just den här tiden också. Man får tänka på att det är 80-talet. Och som sagt det är jättetråkigt att hon ska vara den enda verkligen kvinnliga rollen nu i taget och att hon då självklart ska måste gå och köra ner sig halv som halvt i någon annan den enda som är liksom den riktiga kanske manliga huvudrollen också. Mm. Så att det är mycket som är onödigt där. Men det är för att man bara ska få in de där hollywood som mm. du måste vara lag på att ha med. Annars kan jag inte begripa varför man måste ha med dem i allting. <laughs> Sen vill jag ändå påpeka att där är ju två scener där hon blir påhoppad I ett fall av rånare och i ett annat fall av fotklanssoldater. Mm. Och visst, Ronarna då vet hon inte riktigt vad hon ska göra och den situationen går ju väldigt snabbt till att bli eh, väldigt drastisk. I och med mm. att någon eh, slår sönder eh, gatubelysningen och det börjar fajtas så ha sig. <laughs> men eh, i scenen med fotsoldaterna som kommer för att lämna ett meddelande om att hon ska hålla truten. <laughs> där jo. är hon ju riktigt bitsk och försöker mm. kämpa tillbaka. Mm. Men hon är ju i ett extremt underläge. Det är mm. hon ju. De är tränade att slåss. Det är inte hon. Hon är beväpnad men de avväpnar henne ju ganska snabbt. Men hon, hon <laughs> kämpar ju emot det i alla fall. Och det tycker ja, jag ger ja. eh, enormt mycket för karaktären. Mm, mm, jo. Och sen vill jag dessutom skjuta in att eh, tv seriens versionen av henne var ju mycket mer än Damsel in Distress för jag undrar hur många gånger hon bands fast vid någon dummedagsmaskin <laughs> eller liknande. <laughs> ja, det var ju alltså klassiskt. Det var ju faktiskt, alltså, där la hon ju näsan i blöt så otroligt många gånger. Och det var ju mycket hennes just ja, sätt att vara kanske lite för på. Som fick henne att hamna i de situationerna alltså där, Det är nästan lite Lois Lane Som när vi pratar om Stålmannen där mm. att Hon går lite för långt Och det ska alltid leda till att hon hamnar i en sitt Där hon måste bli räddad mm. Absolut Men jag vill ändå minnas också att hon, hon Kunde vara en sån som verkligen väste Spottade och fräste och försökte slå ifrån Så gott hon kunde mm. Även i, i serietidningen och tecknade tv-serien Men att I och med att det var tecknat så slutar det ju oftast på just det där viset att Aha, nu är du kidnappad och min fångar och nu kan inte törtlarna göra någonting om jag trycker på den här knappen då sprängs Nej, nu är ni här igen Åh, förbaskat efter dem Och nu blir det fight Ja ja nej, Det är inte perfekt, men för vad det är så tycker jag ändå att Judith Hogg har en av de starka rollprestationerna här. Mm, mm. Och hon är dessutom inte alldeles överbelamrad med popkulturella referenser, utan hon spelar förhållandevis straight. Mm. Och det gör ju att hennes roll, i mitt tycke, ändå håller bättre i dag än vad många av de andra i den här filmen kommer att göra. <laughs> Jo, det kan jag hålla med om, helt klart. <laughs> Men om vi hoppar vidare till lite utav huvudrätten, det vill säga den första av våra fyra turtles. Ja, det tycker jag vi gör helt rätt i. Nu vill jag prata sköldpaddor också. <laughs> Men då finns det en sak vi måste påpeka omedelbart. Och det är att det är ganska många involverade i varje sköldpadde. Ja, till min stora förvåning måste jag säga också För vi hade både skådespelaren som är i dräkten mm. Vi har en skådespelare som gör rösten mm. Och vi har tilläggs ja, dockskötare som hjälper till med ansiktsminer och dialog och liknande mm, mm. Och det blev så många per ja, turtle att vi, vi sa att det går inte att ta upp allihopa Nej utan vi kommer bara att kreditera de som gör själva rörelserna och de som gör äh, rösten. Mm, mm. Och det roliga här är ju också att ähm, de flesta av skådespelarna här har ju sekundära roller i filmen också. Så den som spelar en turtle går ju att se någon annanstans också. Mm, och det får man ju ännu mer åt. Att och fundera på varför kom det sig egentligen att man då kände att man behövde hyra in folk som skulle göra rösterna när de här människorna uppenbarligen ändå är kapabla till att göra något slags skådespeleri utanför sina kostymer. Jag skulle gissa att det handlar om att um, de ville ha specifika röstskådisar som verkligen var röstskådisar ja. som kunde jo. leverera en viss typ av röster men röstskådespelare är ju väldigt sällan skådespelare rent fysiskt medan en skådespelare kan, ja, kanske leverera en röst. Men nu hade de siktat in sig på något speciellt och då blev det någon sån här konstig livning och uppdelning. Men mm. förhållandevis tycker jag ändå att det funkar. De har valt bra röster till respektive sköldpadda. Men det känns ändå som någonting konstigt när man hör det. För det känns som en onödig extra grej att göra Lite onödigt, men för all del då. Jag kan samtidigt också förstå att ja, ja, de som ska göra de här rörelserna, speciellt då när det är ninjitsu inblandat, det kanske var den anledningen att eh, man, man använde sig av folk som... Som var lite mer flexibla i kroppen Eller som hade någon form av träning sen tidigare Eller det är inte av kunde någon form av sport sen tidigare mm. För det, det förenklar ju ändå saken ganska mycket så. Ja och ha extremt Bra kontroll över alla sina rörelser För um, ja. mm. att göra Samma volt eller något sådant Till flera tagningar Är nog ganska påfrestande Jag menar, jag skulle mm. bli chockad om jag hade Klarat att göra en <laughs> Kommer inte att be mig Att göra det igen <laughs> Men vi tar och börjar med den kanske lite ointressantaste av törtlarna, det vill säga Leonardo. Mm. Och det är inte för att karaktären i sig är den tråkigare i universumet så att säga, för han presenteras som deras ledare som är den som ska vara mest rationell i sitt tänkande. Men långt utöver det går det inte. <laughs> Tråkigt nog också. För jag menar, han har ju ändå en ganska stor roll tycker jag i tv-serien och i serietidningarna just för att han är ledaren. Mm. Så att han det är ju samma sak där också. som att Han ska ju vara den som, som är lite mer rationell av dem och som verkligen kan fatta besluten när de andra flummar till det lite granna. Och som man kan förlita sig på och sådär och han känner väldigt mycket ansvar. Till en viss del så försöker de visa det här också men det går inte långt alls och det gör det ju tyvärr inte med Leonardo. Ja, för jag kan ju förstå idén om att de är fyra stycken med fyra väldigt distinkta viljor och önskemål mm. och tankar och så vidare. Mm. Och om de då ska funka som ett väloljat maskineri tillsammans så måste det vara någon som ser till att alla är på samma plan alla vet vad som gäller och disciplin upprätthålls och så vidare och så vidare och det är ju en väldigt viktig roll att ha mm. och jag kan tänka mig att man anses som den tråkiga i gruppen just därför att man tänker framåt, bara tänker på målet mm, och att mm. hålla samman och så vidare mm. när de andra kanske vill flumma ut som du säger och göra någonting mm. som är roligare och det hade kunnat bli en så intressant dynamik där de försöker göra någonting sådant med ett gräl som uppstår men det leder nästan ingenstans och när det nej. löses upp så är det nästan ingen förändring åt något håll i vilket fall som helst nej så det känns som en inpetad scen bara för att de känner att jo, men vi måste ha det här med för att det hör till, mm. Mm. men för att det ska ha någon form av värde måste man ju känna att oh, ja, men det här påverkade honom djupt och mm. Mm. nu kommer han att bli ännu mer si eller ännu mer så och, mm. och så vidare. Finns inte. Nej, inte i Leonardo's fall i alla fall. Det är ju som tråkigt. Dessutom i den scenen också så. Det är ju Rafael och Leonardo som råkar då, kan mm. man väl säga. Utan att det ska direkt spoila någonting. Men medan Rafael verkligen, verkligen tar åt sig av det, om man ser att. Menar, han är ju den aggressiva törtlen det har han liksom alltid varit och det är ju det som är hans problem och något som han måste tackla och Splinter prata med honom om det i den här filmen och han får väldigt mycket utveckling av den anledningen, där ser man ju som sagt att, oh nej nu, nu måste han gå upp på taket liksom och försöka avaggressera sig genom att vara aggressiv och det här kan ju inte sluta bra för att nu blir han ju bara ännu mer den personen mm. medan Leonardo han, han säger ju rent av att jag, jag är inte alls någon ledare Liksom det är typ du som lägger ord i munnen på mig ungefär, jag bad inte om någonting sådant här mm. men så alltså vad jag vet så är det snarare Alltså han ska ju ta för sig, han ska ju vilja leda dem, han, han gör det han känner att han måste. Och det är ju en börda för honom dessutom att vara den här som, som de andra ska kunna förlita sig på. Och, men här händer absolut ingenting alls sådant som sagt utan han tar som inte ens åt sig riktigt känns som. Visst nu får han ju lite dåligt samvete efteråt, han kommer att börja oroa sig väldigt mycket för Rafael när Rafael då, då råkar illa ut lite senare. Men just den där scenen, den, den ger som ingenting. Utan det är bara att de ska peta in det här med att Leonardo ska vara en ledare och han ska försöka se åt de andra att ni skärper ner och så gör vi så här. Medan Raffaello ska vara den här lite buttre, aggressiva, vill gå våldsamma vägen. Mm. Den är lite mer emo i gänget så att säga. <laughs> ja. Vi får inte glömma att det här är tonåringar och därför så ska mm. det ju vara mm. väldigt mm. väldigt starka känslor som de känner. Och det gillar jag för det finns så mycket möjlighet i en sådan situation, så mycket dynamik. Mm. Mm. Men man drar inte riktigt nytta av det. Och förresten, jag vill bara skjuta in en liten sak. Lade märke till efter det grälet när Raphael går upp på taket för att ja, avreagera sig lite med att göra sparkar och träna för sig själv. Mm. Det är ett annat tak än sen när de flyr från byggnaden när det börjar brinna. <laughs> Alltså, nej För där är stora ventilationstrummor och AC och annat jo, väldigt mm. tydligt men när man då mm. ser byggnaden sen när de sticker därifrån mm. helt slätt tak men, <laughs> <laughs> ja, men det är en sån <laughs> grej som man oftast inte tänker på <laughs> nej, visst, nej visst Jag tänkte bara oj där och så tittade jag inte så mycket på det men det, ja, det var ju lite klumpigt ändå Jag kan faktiskt skjuta in en sån där grej till där jag undrade vänta nu här vad hände här egentligen? Mm. För under en strid i Aprils hus... Mm. Så kommer det ju en massa fotklanssoldater Och det blir väldigt kämpigt Och de slåss och de hasar Och helt plötsligt kommer ett gäng med yxor ja. Av någon obegriplig anledning De stod tydligen och tryckte utanför Ja, jag tänkte så samma sak här. Men vänta nu va, nu kom det någon som håller i så här Typ 10-12 stycken yxor Och bara delar ut till folk till höger och vänster Det var som så himla konstigt bara Det är som något sätt att Försöka förhöja då den här Spänningen på att oh, men Nu kommer det yxor in i alltihopa också Men det ser bara konstigt ut och väldigt malplacerat Varför händer det här nu? Mm. Och anledningen att jag nämner det, det är för att vid ett tillfälle så hugger En kille av strömkabeln Så det blir strömavbrott i mm. lägenheten mm. Ett par scener senare Ringer telefonen och det talas in ett meddelande på telefonsvararen. Åh oh, ja just det. Ja. Mm. Som fortsätter att spela in och fungera trots att den brinner. <laughs> <laughs> ja just det. Men det var ju det var ju bara dålig humor Vilket jag tycker, alltså hela den här tonårsgrejen Ja det kan göras väldigt bra när det gäller just personlighet, utveckling, känslor och sådär Men nu är vi inne återigen på det här med humorn och den här tonårs... ja, det här tonårspajasandet som de har för sig helt enkelt Jag tycker inte om det alltså Jag gillar inte hur, hur sköldpaddorna är när de ska vara så himla roliga Mm. För det är de inte. Nej. De är bara pajasar och de är tonåringar. Och det går, mm. det går inte vackert hand i hand tycker jag. Det handlar mer om att bara vara gapig och tro att det är ja, um, mm. att vara intelligent och smart eller komma med en bra så kallad comeback. Mm. Men det är det i regel inte. Utan det är bara att vara gapig och um, ta första bästa uttryck man kommer på. Mm. För det, det är lite så det känns. Ja, ja det tycker jag. Det men tillbaka till Leonardo och jag vet inte hur mycket mer det är att säga. Han, han försöker vara deras ledare, de lyder honom även fast det är spänningar här och där. Men hans roll ifrågasätts inte direkt och mm. man ska bara ta för givet att okej okay, han är den naturliga ledaren i gänget. Mm. Jag får väl säga att jag tycker att David Foreman som gör um, själva skådespeleriet och Brian Tocci som um, levererar Leonardos röst... Gör ett bra jobb för vad det är. Jag menar, de har inte så mycket att göra egentligen. <laughs> <laughs> Nej, jag tänkte säga samma sak. Alltså, vad ska man säga? Det är väl någon form av loge till att röra sig som man rör sig i de här dräkterna. Det ska de väl alla ha egentligen, just personerna som då är som är i dräkterna. Mm. Som bara ska utföra rörelser. Men sen vet ni inte om det är så mycket mer att säga. Och samma sak med då de som då gör rösterna. Ja, jo, de kan spela. alltså... Jag köper att det, är, att det är en helt annan person som gör rösten. Det, det, var, det trodde jag verkligen aldrig när jag såg den här mm. filmen. Utan det är som. De har en väldigt bra synkning där. Mm. Vad, vad personen i direkten gör och vad den här personen som säger någonting säger för någonting. Och plus då självklart som sagt alla de här andra människorna som också samarbetar för att läppsynkningen ska funka, för att ögon ska försöka uttrycka någonting och så vidare. Allting funkar väldigt bra egentligen på varje törstel, det mm. gör det, men det är inte så mycket att säga egentligen. Det känns naturligt det funkar, men det levererar inte så mycket i Leonardos fall. Och, ja, det är ungefär detsamma med hans andra prestation i den här filmen, för han är registrerad som gangmember. <laughs> ja... Och jag har försökt lista ut vilken, men det är helt ja. omöjligt för han är mm. så bersh mm. även där. Ja, nej, han verkar, han verkar ju nästan vara fått rollen för jag vet inte vad egentligen. Det är återigen i så fall om jag, om jag har den här teorin om att de som är i direkterna är i direkterna för att de då kan någonting rent fysiskt att de är mer de fysiskt kapabla till att utföra då Volter sparkar någonting sånt där så han skulle kunna vara en av alla de gängmedlemmar som man får se som faktiskt gör någonting sådant mm. men det är det enda jag kan tänka mig i sådana fall alltså som sagt det går inte alls att placera honom någonstans Å andra sidan är det så många andra som gör eh, samma sak när ja. eh, törtlarna är i bild och fightas. Mm. Så eh, mm. jag förstår inte varför han då skulle väljas för att göra extra roller när de då uppenbart har andra som kan göra detsamma. <laughs> Nej faktiskt, ja, det är bara konstigt egentligen det. <laughs> Vi hoppar istället över till ja, hans bråkpartner, det vill säga mm. Rafael. Mm. Och han är väl den i gänget som får mest karaktärsutveckling under hela filmens lopp? Ja. För när vi lär känna honom så inser vi att han är en, en, en tonåring med mycket vrede inom sig och mm, mm. väldigt mycket cynism och irritation och väldigt kort stubin. Mm, mm. Och vi får ju också veta att um, Splinter uppmanar honom att jag vet att du försöker kämpa- mot den här ilskan i dig själv- på egen hand. Men glöm inte att du har dina bröder- för de vill hjälpa dig- och de vill ja. vara på din sida- vi finns där för dig. Och för att vara den film det faktiskt är så tyckte jag att det här var ändå ganska så emotionellt. Mm, mm. Vad tusan kunde inte resten av filmen vara skriven med samma finkänslighet. För då hade vi fått något mycket intressantare. Faktiskt, ja visst. Absolut. Och samma sak gällde ju de andra törtlarna också. Nu är ju ändå i Frej den som kanske har... Har mest intressant historia till sig på det viset och kan utvecklas mest också, just därför att han är... Han har ju ett problem som man måste försöka arbeta med och som ofta slår tillbaka till honom och som kan sabotera för resten av gruppen. Det, det, de andra har ju inte det direkt mm. på det viset. Så därför är han ju ändå en intressant karaktär och fick ju ofta tycker jag mycket fokus även i serietidningarna i synnerhet. För all del, jag tycker att det funkar och jag um, tycker för dynamiken skull att man behöver den här emo-killen i gruppen. Det ger väldigt mm. mycket och som sagt, han får mest karaktärsutveckling, han känns ja. mest utvecklad, han känns mest levande. Mm. Sen betyder inte det alltid att man tycker om vad han säger eller tycker eller gör, men... Det är ju precis så det ska vara. <laughs> ja, jo, han, alltså han beter sig ju egentligen ganska barnsligt, speciellt i den här scenen. nu då som när han har den här uh, lilla fighten med Leonardo, alltså inte fysisk fight utan just att. Uh, känslor. jag antar att det är det det är lite barnsligt egentligen mm. Mycket barnsligt, men som sagt var, i den åldern så ska man ju stå med en fot i barndomen och en fot i vuxenlivet <laughs> ja. och det är väldigt lätt att äh, hänge till sin barnsliga sida det gör jag <laughs> ibland fortfarande och jag ska tekniskt sett vara vuxen nu. Ja, jag, precis <laughs> Men man får försöka hålla sig äh, på rätt sida Ja, det är svårt det är den här. Ja. Men ja, jag gillar Rafael här, och mm. som sagt, jag tycker att han ger mest att följa och titta på. Så mm. jag tycker inte mm. det är konstigt att en stor del av handlingen är uppbyggd kring honom. Det känns ganska så naturligt. Det känns bara synd att de andra inte fick samma utrymme och de menar jag inte att man skulle reducera Rafael på något vis utan där finns filmutrymme att faktiskt utveckla de andra också. Men man väljer att fylla det med dålig humor och eh, popkultur. Ja. ja, det är synd att den sen tid som de andra har, speciellt nu de två som vi snart kommer till... Det är som inte sen tid som är värd att ha ens mm. Utan då hade jag hellre sett att De hade fått vara någon form av Faktiskt karaktär och personlighet För de har mycket av det Det vet man ju om man har läst serietidningarna Eller sett den här tv-serien mm. Eller någon av de Modernare tolkningarna också för den delen Ja visst för den delen ja. Men vi ska ju inte glömma att säga Att det är Josh Pace Som då gör Rafaels Agerande och det enda undantaget som också gör rösten. Ja, och det får man ju bli ännu mer fundersam på- vad det var som gjorde att man kände tvånget att hyra in rent av röstskådespelare på de andra. Mm. Ifall nu då Josh är faktiskt en, en skådespelare- nu har inte jag någon som helst koll på de här skådespelarna. Verkligen, det är inget namn jag känner igen överhuvudtaget. Ja, Judith Hogg lite grann. Men, men inte någon av törtlarna. Så jag undrar just ifall- de bara tyckte att, ja men hej, du är ju duktig överlag bara så att du kan få göra allting. Sen är han ju med väldigt lite i en annan roll för han är passagerare i taxi. Ja. Och det är ju rätt så roligt för ja. han kommenterar ju faktiskt Rafael själv. Ja. Så det är ju väldigt meta humor att han kommenterar sig själv i så fall. Mm. Mm. Mycket, ja. Men ja det är ändå undantaget och jag vet inte om det bara är så att jag har fått fel uppgifter så att det är en annan skådespelare som är med och hjälper till men mm. jag har rotat runt och jag kan inte hitta någon annan så vi får utgå mm. från att det är um, Josh som, som bär den rollen och, mm. Mm. och bär den riktigt bra. Absolut att han gör det. Ja, Här får vi bevis på att man kan definitivt faktiskt ha en jättestor sköljpadsdräkt på sig. Och även faktiskt att prata och agera just som en röstskådespelare också. Bortsett från att försöka bära runt på den här klumpiga direkten. Äh, gissningsvis inte samtidigt då? <laughs> nej, nej, det kan ju faktiskt vara ganska jobbigt. Jag kan tänka mig att han har liksom dubbat sig själv. om nu ska kalla det för. Uh, lagt på röst efter att han... Den som är näst bäst om du frågar mig när det kommer till karaktärsutveckling på gott eller ont mm. det är ju den tredje sköldpaddan Michelangelo. Åh oh, Mikey, min favorit. Ja, men Mikey här är ju den som man ser och hör mest utav. Mm. Förutom Raphael då. Och <laughs> det är ju för att han är källan till mycket utav humorn om man ska kalla den så. Ja han är ju en party dude, Så att... <laughs> och han ska ju föreställa den som är mest pizzatokig av dem allihopa även ja. om de är ganska tokiga rakt igenom i hela mm. gruppen mm, och jag tycker ju faktiskt att det är jätteläckert med den här um, sekvensen väldigt tidigt i filmen där han själv ringer och beställer en pizza Mm. Och se till då att försöka göra så att um, pizzakillen ska komma lite för sent så att han måste göra avdrag på priset. <laughs> och det riktigt roliga där, det är ju att uh, pizzabudet som pratar med Michelangelo genom uh, den här uh, Mm. Det är Michelangelo själv. Ja, ja. Ja, där har vi ytterligare så här med rolig meta humor. Så de har verkligen försökt att sikta lite grann på det här känns det som. Ja, det verkar ju inte bättre och jag vet inte om det är medvetet eller att det bara har lämpat sig att göra så, men det funkade bra och jag, jag tyckte det var roligt. Det är nog en av de mm. roligaste humorscenerna som finns i filmen, men det är nog mer för att det är situationshumor snarare än ja. referenshumor. ja. Precis, det tycker jag också. För referenshumorn, den, det är väl den som är lite sisu det mm. annars innan filmen. Men ja, som sagt, man ser mest av honom, man hör mest av honom. Mm. Men jag vet inte om jag skulle kalla det för karaktärsutveckling för Mikey. För han känns inte som att han har växt genom filmen överhuvudtaget. Han, han börjar Nej. på en punkt och han står ungefär på samma punkt när filmen är slut. Jo men han ska ju vara Den mest, dels en, en Comic relief, det är det han ska vara Han ska vara den mest komiska Han ska fälla de dummaste Kommentarerna, de roligaste kommentarerna Och vara lite så här, Hur? Bara allmänt <laughs> Nästan smådum det är det som ska vara charmen med Mikey mm. jag vet inte om jag tycker att han är så himla skärm i den här filmen men det är ju mest på grund av att den är gjord på 80-talet och det är den humorn så att mycket av det han säger är verkligen bara dumt mm. när, när jag hör det idag det var säkert någonting som jag skrattade åt då jag har ju trots allt alltid haft just Mikey som favorit just därför att han är den här väldigt roliga väldigt avslappnade, tar saker med en klackspark och inte får så mycket allvar och äter aldrig så mycket pizza men i den här filmen så, när man ser den idag, är kanske inte så det är en jättelysande insats. Jag hade ungefär samma känsla, även om jag identifierade mig kanske mer med Leonardo eller den fjärde brossan, Donatello. Mm. Så var det ju ändå Mikey som var den man tyckte var liksom, den sköna snubben i gänget. Mm, mm. Nu känns det mer bara pinsamt. Men <laughs> det är ju tidens tand som har varit och gnagt där. Ja, det är ju ingenting som vi direkt kan beskylla Sisti för Som då är i den här adrekten Och som sagt, som även då är pizzakillen Och heller inte då Robbie Rist som gör Michelangelo's röst Det här ska vi vara, Mike i den här filmen Som sagt, han, han ska vara en skön snubbe Han ska vara väldigt rolig Och han ska inte bry sig så mycket Och ta allt i min Och vara lite av en, en knäppis mm. <laughs> en, en rolig såran, en dufus mm. Men... Eh, Ja, i den här rollen så ja, kanske ingen superprestation men men inte då från just Michelin eller Robbie Sida utan mer bara karaktären i sig. Mm. Det är manuset som havererar helt enkelt. Ja, ja. för levereringen tycker jag funkar. Jag menar, det är inget märkvärdigt överhuvudtaget. Mm. Det är ganska ja. normal humor från den här tiden. Mm. Det är bara det att det inte så mycket att leverera och jag menar en skådespelare kan bara ta ett manus så långt mm, mm. så kommer vi kanske till den som levererar minst utav dem ja. och det är en enorm katastrof för karaktären mm. är så mycket mer än vad den här filmen ger sken av. Mm, mm. det är ju givetvis Donatello och han har ju alltid framstått som gruppens vetenskapsman den som är än mer rationell än Leonardo men på ett mer ja, då, vetenskapligt, informativt sätt. Mm. Han är ingen ledare men han är den som kan komma på de här smarta lösningarna på problem som gruppen mm. står inför och så vidare och så vidare. Och det har jag alltid gillat. Plus att när man spelar dataspelen så är oftast hans vapen det absolut mest effektiva. Ja, eller hur att det är. <laughs> jag känner precis samma sak så jag också tänkt på det. Men här är han bara en b karaktär i bakgrunden egentligen. Ja. Mm. Han deltar och han är där och han har dialog och svarar på saker. Men vi lär inte känna honom överhuvudtaget mer än som Turtle 4. Ja, det är skittråkigt verkligen. Jag har varit så fruktansvärt besviken och ledsen över det här. Alltså, han, han hänger mest med just Michelangelo- och de äter pizza ihop och de flummar lite granna ihop. Och det är som ingenting mer som han gör. Han, han har helt och hållet verkligen tappat sin roll i gruppen. Han är verkligen bara en fjärde törtel och ingenting mer. Mm. Jag begriper inte hur man egentligen lyckades bara kasta bort honom på det här viset. Det är som liksom en sak att man inte har gjort särskilt mycket av Leonardo som sagt. Och att Mikey är Mikey. Rafael har åtminstone fått lite karaktär. Men som sagt, att Leonardo är, är liksom undernärd. Mm. Men Donatello svälter ju. Han är ju typ halvdöd. Du, det var en väldigt bra liknelse måste jag säga. Det säger precis allting. Han är så svältfödd på karaktärsutveckling att han är extrem undernärd. mm. mm. Har man någon form av kunskap om den här franchisen och de här karaktärerna så lyser det ju enormt att det saknas. Mm. Och det tycker jag är, det är jättetråkigt. Ja, det är det verkligen. Där, där har vi åtminstone någonting som vi förmodligen inte alls behöver oroa oss inför när den här nya filmen då får sin premiär. För ser man på trailen där, mm. för det har jag, jag har ändå sett en liten liten snutt av, det Jag har sett en bild... Alltså man ser ju väldigt snabbt att Donatello är ju den här maskinistkillen mm. som man alltid har varit. Mm. Det, det har man ju verkligen tagit till fasta på. Jag tycker det verkar som att man har tagit till fasta på alla karaktärerna i den nya filmen. Och det är ju positivt åtminstone. Sen får man väl se hur, hur fåniga de eventuellt har blivit och sådär. Alltså det, det är väl det jag är mest rädd för. Men här har man ju som sagt, här har man kastat bort en hel roll känns det som. Det är bortkastat och det är slöseri- och jag vet inte om det är så mycket mer- vi kan säga om Donatello- mer än att det är skamligt- att karaktären är så usidosatt. Mm, nej. Alltså det är till den som gör Donatello. Han gör ju också en helt vanlig- ja, helt vanlig, men han gör ju en fotsolaten-, en fotsolaten som ska leverera ett meddelande till- April Nil att- nu är du verkligen ute på alldeles för djupt vatten- och levererar liksom en örfil till henne- och den, den fotsoldaten har ju nästan på ett vis mer karaktär då att få synas mer än Donatello. Inte, så är det ju verkligen inte men, men Donatello smälter de inte annat in lika mycket och är lika beige som den här fotsoldaten bland alla andra fotsoldater som ser likadana ut. Och han har ändå en röst då som sagt. <laughs> så som fotsoldat så sticker han ju ut mer än vad Donatello gör i Visst. gruppen annars. Mm, mm. Det är jättetråkigt, men mm. um, vi ska ju också tillägga att det är Corey Feldman som då gör Donatellos röst mm. Och den funkar, det är en mm. solid prestation, mm. synd bara att den inte innehåller någonting Nej, precis, han får ju som liksom aldrig säga någonting av de här vettiga, smarta, roliga sakerna som Donatello annars kan säga så vi hoppar över till eh, din gissningsvis favorit i den här filmen, om du mm. måste peka ut någon <laughs> faktiskt. Ingen annan än Splinter själv. Mm, den här mm. jätteråttan som då sitter på enorma kunskaper om ja, ninjitsu och filosofi och kunskaper av olika slag. Det är fantastiskt vad man kan lära sig när man sitter i en bur hemma hos någon. Eh, host, host, jag vet ju inte riktigt vad jag tycker om den lösningen verkligen. Men fortfarande så, ja, jag gillar inte väldigt mycket. Både i serierna, och då menar jag både tv-serien och i serietidningen. Men jag gillar också Sprinter väldigt mycket i den här filmen. Det gör jag. Honom tycker ändå att man gestaltar väldigt väl som den då vice mästaren som han ska vara. Sen kan jag väl tycka att en del av hans dialog i den här filmen är... Överdrivet, filosofiskt svulstigt jo mm, moralkakorna som han ska leverera mm. de, är, ah, de är alldeles för stora mm. <laughs> det är de och för söta för bara för att du levererar visdom så måste du inte vara en moralkaka, du ska bara säga Nej. någonting som får den som lyssnar att tänka i en ny bana eller ta in ett perspektiv den kanske inte redan gjorde. Men mm. det misslyckas de lite med här och det blir väldigt tydligt, moralkakigt och väldigt... Mm. Liksom här är svaret, bip, bip, bip, neonskylten är tänd och det skadar karaktären en del men det ja. finns ju fortfarande väldigt fina ögonblick och där är fortfarande väldigt fin dialog också som verkligen mm. fångar essensen av karaktären och det gillar jag skarpt. Så det finns en hel del både positivt och negativt här med, Men överlag skulle jag mm. nog också säga att det här är en av de mest solida prestationerna i hela filmen. Mm. Och en av dem som manuset faktiskt hanterar med viss respekt åtminstone. <laughs> ja, men det har ju också att göra med historien här för... Splinter har ju ändå en rätt stor roll i det hela som det då ska visa sig senare som vi har sagt när jag läste upp berättelsen, just vad som är handlingen för filmen, som sagt att han då har någon form av sammanlänkning till shredder så att Splinter, Splinter är ju liksom viktig för historien verkligen, Och han har ju en egen historia som han ska berätta en egen bakgrund, så det är väl därför man har verkligen lagt något slags krut på att faktiskt få honom att vara en karaktär som som ändå är viktig och som ja, har någonting till sig som inte då är undernärd mm. eller utsvulten. Så jag är, jag är också överlag är jag nöjd. Det är jag. Det är precis som du säger att bara för att han nu ska vara vis och deras mästare så behöver han ju inte. Verkligen kräka ur sig I alla de här moralkakorna Som det börjar snabbt bli Så alltså Till en början så är det någonting som jag köper Det han säger det, det känns väldigt vist Och som sagt det finns många scener där Speciellt när han pratar med Rafael tycker jag Där man ändå kan verkligen Ta åt sig och tycka att det är en bra scen och den säger det klokt. Um, och det bygger en historia kring den personen som man pratar med också. Men sen så blir det som bara mer och mer verkligen. Alltså han kan ju inte öppna munnen till sist verkar det som utan att han ska måste hålla en sån här långvis dialog som bara fattas att det är en massa fioler som gnolar på i bakgrunden eller någonting. <håll> Och det var säkert någon som noterade att vi går lite som katt kring het gröt när det gäller en del av handlingen. Mm. För um, vi har ju vår um, gyllene regel att vi försöker att inte spoila en film alldeles för mycket. Det ska fortfarande finnas en hel del att upptäcka här. Sen är väl diskussionen stor om den här filmen är någonting som är värt att upptäcka <laughs> eller ej. Men det får vara upp till var och en. <laughs> den är inte en katastroffilm men den har sina brister, det har då. Någon, någon behållning då för de som inte har fått hela den här Turtle-historien berättas en tidigare och tycker att det skulle vara kul att få det antingen då genom att man då typ läser originalserien, läser de här tecknade serierna eller ser den tecknade serien eller rent utav går och kollar på någon av de här nya filmerna nu dels den som, som finns sen senast som blev animerad men också den här som ska ha biopremier nu. Så bara, bara för skojskul så vill jag ändå dansa som sagt som lite grann kring den här heta gröten och inte helt bara spoilera handlingen. Och jag vill ju säga är att Kevin Clash Som gör splinter Fantastisk mm. prestation mm. Han mm. känns verkligen gammal Och vis i mm. både rörelser Och i dialog Och allting mm. Så äm, jag vet inte om ä, Clash var en äldre herre när det här spelades in. Nu är det ju 24 år sedan så han lär ju vara mm. äldre oavsett vilket. Men ja. <laughs> han, han lyckades fånga essensen av gammal vismästare på ett sätt ja. som var väldigt tillfredsställande. Så mm. Äm, mm. eloge där också. Och från den här väldigt visa splinter till en... Inte fullt vis men extremt handlingskraftig då Casey Jones. Som ju, ja... Här var också en karaktär som man kände igen väldigt väl från det här universumet. I alla fall från då de serietidningarna och från den tecknade seri, serien som jag tänker på. Men jag vill inte riktigt minnas att Casey Jones var fullt så här våldsam och fullt så här handlingskraftig på det viset som han är inte så vuxen heller men det, det kan vara någonting som jag bara helt har glömt bort Faktum är att jag minns honom från tv-serien och en av grejerna med honom där var att han aldrig tog av sig masken så man fick aldrig se mm. honom utan den mm. och jag skulle nu vilja påstå att han var ännu enkelspårigare där än vad han är här han kändes nästan som en maskin, kunde jag tycka. Han var lite dum, han var väldigt enkelriktad. Mm. Mm. Och ville man få honom att hjälpa till eller liknande så behövdes det en hel del ja, manipulation och retorik för att få honom att tänka i en lite annan bana än vad han redan var inställd på. Mm. Man, man skulle kunna beskriva honom som en mänsklig ångvält, mer eller mindre. <laughs> Och det hade väl sin charm. Jag kunde tycka det var lite jobbigt till och med i TV-serien när jag var barn för till och med då tyckte jag att han här är ju för dum för att leva Överhuvudtaget Det var hårt. Ja, jo, jo men det kändes inte helt genomarbetad. Vi vill ja. ha en sån här kille som tar lagen i egna händer och ska straffa brottslingar och så vidare med mm ganska så drastiska metoder visst för all del han, han står på samma sida som Turtles men han har eh, en mycket blodtörstigare attityd till mm. rättvisa mm. Ja, han verkar ha väldigt ont om etik och moral i sin kropp verkligen vilket jag definitivt ifrågasätter och det kunde jag väl tycka att här i filmen att de lyckades göra lite mer tvåsidigt. Mm, att mm. han har en, en moral där men um, han är mycket snabbare på att ge ja, det han kallar för brottslingar en rejäl smäll. Oftast mm. med en um, hockeyklubba. Mm. Och det kan jag väl tycka är lite väl starkt, men mm. vi får ju också se en sida av honom här där han visar extrem lojalitet mm. att eh, faktiskt ha en mänsklighet som är mer än bara fighta, fighta, fighta fighta, fighta, fighta utan där är mer, där är omtanke där är känslor, där är eh, vänskap som finns att utveckla och så vidare mm. Mm. han är mer mångsidig och det gillar jag Mm. Sen kan man alltid diskutera hur karaktärer görs överlag och den här är ju inte utan sina brister. Till att börja med är han ju den andra manliga namngivna karaktären som då April ska kära ner sig i. Och det, det känns verkligen påklistrat därför de... Ja. De känns inte som att de har samma moraliska kompass eller Nej. samma inställning. Så där finns, ingen, där finns ingen naturlig dragningskraft. Mm. Att de utvecklar någon form av allians och att de respekterar varandra och att de umgås och sådär. Mm. Det kan jag köpa. Kärleksbiten... Mm, påklistrad <laughs> Ja, väldigt ja, Det märks så himla tydligt Så väldigt snabbt också tycker jag att Det här det är någonting som de vill Ska hända, alltså de personer som har Skrivit det här manuset det vill jag ju inte själv. Och som att de är så, så extrema kontraster till varandra. Och visst, det kan, det kan väl funka. Man ska liksom kompensera för varandra. Och den enas nackdelar väger upp den andras fördelar och allt det där. Men, nej, inte de här två som sagt. Inte April O'Neil som då är så moralisk som hon är. Och verkligen vill gräva fram rättvisa och sånt där. Och så då Casey Jones som är så extremt våldsam som sagt och verkar inte ha någon moral eller etik som sagt och när de träffas så blir det ju just det här också. Man ser ju väldigt mycket konflikter som uppstår. Fast på det där lite fåniga, kärleksaktiga viset mm. som, som verkligen får en att snabbt förstå att åh, man vet ju varst det här kommer att sluta innan filmen är slut. Mm. Väldigt mycket 80-talsfilm om vi säger ja. så. Även mm. om vi är i början på 90-talet. Mm. <laughs> 80-talet höll sig kvar länge. <laughs> ja. Jo, verkligen. Det är svårt att få bort det där ogräset när det väl rodar sig fast, att det är så. Uh. Men det säger jag också som någon som älskar 80-talsfilm och tycker att det är väldigt mm. mycket bra film som kommer det årtiondet. Mm. Mm. Det betyder inte att det inte finns en hel del konstiga klyschor och liknande som man undrar hur tusan kunde det här överleva. Det här är en av dem och tyvärr måste jag säga att den fortfarande lever och frodas även om den inte är fullt lika utspridd tack och lov. Nu har man ju försökt åtminstone om det är en kompetent filmmakare med en hyfsad studio i ryggen. Att försöka ja. motivera kärleksaffärer och känslor mm. lite mer. Mm. Men det betyder ju inte att de här helt konstiga kombinationerna fortfarande inte dyker upp. Och man undrar, hur tänkte ni här egentligen? Ja, Här får man väl köpa eventuellt då att jo, men det här ska vara ett, det här ska vara en tecknad serie i grund och botten. Så att men det är ju därför man har de här kostymerna utformade som de är mm. och i en tecknad serie så kan ju såna här saker bara hända, tycke ska helt enkelt uppstå, pangbom bara sådär mm. men det betyder ju inte att det, alltså det görs ju verkligen inte rätt det passar ju inte in och det känns ju väldigt kryssat mm. så att det, det är inte alls någonting som jag tänker köpa. Det finns ingen ursäkt. <laughs> alltså, skulle man ha med det så skulle det finnas någonting som motiverade det. Att mm. de i någon dialog hade upptäckt att de hade saker gemensamt mm. mer än att de just nu har fyra tortelser som polare. <laughs> Utan att de kanske hade liknande uppväxtförhållanden, de hade kanske varit med om tragiska saker som de kunde ty sig till varandra lite som att de, åh oh, jo men han eller hon förstår vad jag har gått igenom och så vidare. Mm. För då kan jag förstå att den sortens emotionellt engagemang växer fram. Mm. Nu är det bara därför att ja men jag är en man och ja. du är en kvinna. Mm. Mm. Det är klart att det ska slå gnister. Ja, precis. Mm. Mm. Jag, vad har du annars att välja mellan de här sköldpaddorna? Ja. <laughs> Hey. Mm. Och, uh. Välj sköldpaddarna Välj självpaddarna. Ja. <laughs> ja, Men som nämnt Jag tycker ändå att Casey Jones som karaktär Funkar här Han blir um, en förlängning av gruppen Som de faktiskt behöver en, mm. en andra hand Ut i mänsklighetens värld mm. Och jag tycker att Elias Cortés som spelar den här rollen gör det väldigt bra. Mm. Jag menar han känns genuint som någon på 90-talet åtminstone skulle få för sig att gå ut och klubba ner folk som han tycker är onda människor. ja. ja. Och det är en moraliskt tvivelaktig roll som kan vara ganska svår att spela utan att framstå som en fullständig psykopat. För faktum är att jag tycker inte att Casey Jones framstår som en extrem psykopat. Han, han har ett par växlar som är lite för löskopplade. Det, det har han ju. Men när han är så att säga civil... Och sitter och pratar och så vidare, så är han ju väldigt rationell. Och han har ju sina åsikter, men det är ingenting som är topptunnor åt något håll. Mm, nej, det, det är faktiskt det som är positivt med Casey Jones ändå här i den här filmen. För det, det är som du säger att han går ju på som väldigt mycket som en ångvält i, i synnerhet just den tecknade tv-serien. Jag har för mig att han var lite smartare och mer tillbakadragen i serietidningen eller om det bara är att han blev det så småningom i och med att serietidningen faktiskt ändå utvecklades under sina år mm. och blev lite mer vuxen, lite mera allvarlig, lite mera tillbakadragen sådär. Mm, och det, det är definitivt positivt för att där, där är han mer av en vetvillig som bara går lös verkligen. och Men det förbättras ju inte av att han hela tiden har på sig den här hockeymasken då som sagt. Så att det, det var någonting positivt. Och jag köper också Elias här i sin roll. Jag tycker att han, han porträtterar Casey Jones på ett bra vis. Sen har vi en väldigt ikonisk roll för um, Turtles universum. Och jag fick intrycket när vi äh, mässades lite inför inspelningen av det här avsnittet att äh, du var inte helt tillfredsställd med den här prestationen. Nej. <här> <här> det sa precis allting. <här> För vi pratar ju naturligtvis om ondskans makt själv. Det vill säga, Shredder. Strimlaren! <här> Som det är en jättebra översättning. Ja, jo, faktiskt. Lite fånig, men det funkar. Ja, jo, men det funkar, ja, absolut. Det, det låter alltid bättre på engelska, även när det är fånigt. Jag vet inte varför, det är väl bara för att svenskan låter så. Nej, i jämförelse. Mm. Mm. Ja, jag tycker verkligen det. Nej, men det The Shredder, eller Shredder, han är ju ändå... Ja, han är ju en ganska klassisk ond karaktär i just filmerna och sådär. Alltså han, han gör ett par inte helt smarta taktiska val. Men och han har den här lite granna världsdominans-vansinnet. Och han är lite halvkomisk till och från. Men jag tycker ändå att han är en rätt häftig karaktär fortfarande. Mm. Och jag tycker att han är betydligt häftigare karaktär- i både tv-serien och i serietidningarna- än vad han är här. Men det tror jag också beror på- att han är ganska lite karaktär här- mm. Det ska väl egentligen ge honom någon form av mystik om man tänker på första gången när man får se honom när det bara är en siluett och man hör bara hans röst och hur han presenteras första gången som han verkligen liksom kommer in i filmen på riktigt och får sin, sin sentid. Mm. Men det tycker jag slår lite bak ut ändå. Det är inte så himla imponerande. Alltså antingen skulle de ha hållit honom mer i skuggorna under en större mm. del av filmen mm. så att han faktiskt var den där kraften som alla var rädda för. Alla hans underhuggare bävar inför att behöva gå och prata med honom eller mm. ge någon form av statusrapport därför att de har misslyckats eller någonting har hänt eller sådär. Och det ja. är förenat med livsfara därför att här har vi någon som inte uppskattar ett misslyckande. Nej. Och det är ju ett effektivt sätt att faktiskt bygga upp en und makt innan man ens för se den. Mm. För får man se den för tidigt så humaniseras den. Mm. Man ser den som den människa eller vad det nu är som det faktiskt är. Och jag tror att man är lite för tidigt ute med att faktiskt visa att Shredder bara är en man. Ja. En väldigt mäktig man, en väldigt kraftfull mm. sådan med mycket pondus och så vidare, men fortfarande mm. bara en människa när allt kommer till kritan. Och... De försöker kompensera det med vad jag kallar lite för mig själv Bane-scenen. <laughs> för jag kunde inte låta bli att sitta och tänka på The Dark Knight Rises när eh, det är en scen där alla sitter uppe på nästan podium uppe vid taket och han kommer in och står och talar till dem och det är väldigt dundrande, ekande och det är väldigt mycket vi mot dem och så vidare och så vidare. Men man ser fortfarande att det är en man under alla de där mantlarna och knivbladen och den mm. där spetsiga hjälmen. Mm. Visst, du är fortfarande mäktig men det är fortfarande en man. De skulle ha hållit honom tillbaka ett tag till. Ja. ja, jag tror också att det hade varit en mycket smartare grej att göra för att han skulle växa mer helt enkelt som den ondskefulla... ...karaktär och den här... ...ja, masterminden som man ska vara... ...som ska stå bakom allt det här. Och ville man att han skulle synas... ...så skulle de ha... ...bara haft honom i bakgrunden. Att ja. han stod och stirrade på... ...när, när hans då ...klanmedlemmar tränar eller... ...när någon disciplineras för att ha misslyckats... ...eller något sådant. För... Ärligt talat, när han har manteln vilken han tyvärr dumpar efter ett tag, vilket jag tycker mm. är en katastrof, för den gör mm. halva mm. lucken. Men när han står med manteln och man ser de här knivbladen på axlarna och den här hjälmen och så vidare mm. då ser han häftig ut. Särskilt om han då står lite så här höjd i skuggor så man inte ser ansiktet, utan du ser bara metallen som glimtar fram och så vidare. Ja. Då är det läckert. Men så fort han går ut i ljuset så man börjar se ansiktet och då faller det. Mm. Och man får mm. inte se honom visa sin styrka från väldigt sent i filmen. Och då är skadan redan gjord. Ja, för han gör ju som ingenting alls innan dess som på något vis... Eh... Man förstärker den position som man ändå ska ha, alltså den maktposition han ska ha. Utan han är bara en, han är bara en människa som sagt som är klädd på ett då lite roligt vis nästan blir det som, som sagt, visst, det finns scener där han ser ganska cool ut, men det är det att de tar ifrån honom ganska snabbt. Och så visar de inte alls vad han är kapabel till någon gång tycker jag. Så jag, jag greppar som inte riktigt ens vad hans mål är eller motiv till att hålla på med den här fotklanen. Och om han söker någon form av hämnd eller någonting. Jag tycker, jag tycker historien och hur han är i den är lite snurrig faktiskt. Jo men det reagerade jag också på. Vad är Shredders mål med allt det han håller på med? Ja men det kunde varit så enkelt som att han vill skapa en maffiarörelse. Ja. Han vill mm. sätta skräck i New York. Mm. Han mm. vill bygga upp ett kriminellt imperium som ingen kommer att kunna röra vid överhuvudtaget. Han kommer att ha så mycket politisk makt. Han kommer att ha så mycket fysisk styrka i alla sina medarbetare och allting mm. att han är helt orörbar. Vet du vad? Det hade jag köpt Det låter mm. logiskt Han vill inte uppnå något världshäravälda här Därför att det är alldeles för mycket Serietidning mm. Men ge då lite vinkeln av det jag menar, att bara antyda det som att ja, vi håller på och en massa grejer som vi förvarar i det här lagret där det är en massa ungdomar som spelar biljard- och dataspel. Ja, är eller hur? Jaha, okej. Okay, det, det är mer liksom som jag vet inte, fritidsgården från helvetet. <laughs> det är faktiskt vad det är. Nej, jag förstod inte riktigt hela den grejen alls egentligen. Jag tänkte att nu var det här en täckmantel. Nu utnyttjar han de här människorna. Han har ett eget personligt mål. Och han har ju trots allt även detta också. Men inget av det verkar spela någon som helst roll. Jag förstår inte alls vad det är han vill. Och den gången när jag tror att han ska, att han ska visa vad han är kapabel till. Att han ska vara den här jätteonda människan. När han eh, skäl någonting från en av sina eh, fotklanssoldater som det sviktar lite grann just den personens moral och etik och, och ska jag verkligen stå på den här sidan, har jag verkligen kommit till rätt ställe eller vad är det som händer här egentligen? När den personen då blir lite avslöjad, tagen på sängen och så här, då, då förväntar jag mig ett straff där. Och så kommer inte det. Utan han bara, aha, nu fick jag den här informationen. Och så vänder han sig om och så går han därifrån. Ja, men han blev lite distraherad. Törtlarna är ju tillbaka. <laughs> ja, jo, eller hur, verkligen, ja. <laughs> ja, nej. ja, jag tycker det är konstigt. Ja, jag gillar idén med Shredder. Ja. Som den här ninjamästaren som är väldigt svår att um, ta sig an. Och i um, tv-serier och serietidningar- så är han extremt svår att ta ner. Även om törtlarna försöker göra det tillsammans. Mm. Därför han är en sådan naturkraft i en mm. mänsklig skepnad. Jag gillar det. Jag tycker det är en värdig motståndare att ha i ett sånt här scenarium. Mm. Men han verkar vara så planlös. Till skillnad från ja, serietidningar och tv-serier. Mm. Då har han väldigt utmärkta mål och väldigt tydliga vägar som han vill gå för att uppnå dem. Och visst man måste kanske inte avslöja allt på en gång för att det är kanske en del av spänningen att få reda på vad det är han håller på att planerar. Mm. Men då vill man ju ha lite så här ledtrådar allt eftersom historien rullar på. –Istället för ingenting. –Ja, jo, tack gärna. Hallå, hallå. –Nej, jag måste ju säga att jag är ju väldigt förtjust i Shredder från tv-serien från 87. Mm. Och inte för att han var särskilt kompetent egentligen. Det var ganska så fråniga planer han hade till och från. Ja. Men han hade en pondus där som jag uppskattar. Mm. Och jag misstänker att det beror lite grann på um, röstskådespelaren som gjorde Shredder i tv-serien. För det är, det är ett namn som verkligen väcker um, myskänslor hos mig. <här> Jaha. Det är nämligen en skådespelare som heter James Avery. Och um, för alla som tittade på Fresh Prince i Bel Air så är det ett namn som borde omedelbart ringa en eller två klockor. För det är nämligen Uncle Phil själv. Ja, men där har vi en man med extremt stark röst och mycket pondus. Ja, jo, absolut, absolut. Så att jag kan ju definitivt se det framför mig nu hur han står i en studio och spelar in den här rösten. Och hur passande det är. Det är som att man skulle sätta typ James Earl på det. Så att det... Det är väldigt roligt verkligen. Det kan jag definitivt se. Och faktum är att um, här har man ju också valt att dubba Shredder i efterhand. För en mm. killen som spelar rollen är ju inte samma som gör rösten. Och överlag så märker man faktiskt inte skillnaden där. Därför att han har den här masken framför ansiktet. Mm. mm. Men där kommer en scen där han pratar utan den. Och då låter det jättefånigt att det är den här dundrande rösten. Eller hur det är. Jag tyckte nästan att ja, men det är kanske någonting med att han har en liten mikrofon eller något sånt i mm. den här masken som förstärker mm. honom. Det skulle ja. vara helt i karaktär med honom. Men nej, nu tar han loss den och han pratar likadant även då. Mm, ja, visst. Men, men om vi ska ge då um, David McCurran som gör Shredders röst i den här filmen lite cred så mm. är det ju att han gör en fantastisk Shredder-röst. Mm, absolut. Även om den blir lite för mycket på slutet. <laughs> Nu är det ändå rätt coolt när man hör första gången, det blir lite mycket men det blir som mest verkligen när han tar av sig masken och fortsätter att låta på det här viset när det då är, antar jag som sagt, att då är det James Saito som pratar för det är ju James som då är The Shredder. Den fysiska skådespelaren alltså. Ja, ja. Jag tror en del av problemet med röstdubbningen där är att... Um, ...han låter inte ondskefull, han låter arg. Det är inte riktigt samma sak. Nej, Nej visst. Där, där tror jag faktiskt att du satte lite grann huvud huvud på spiken, absolut. Men för vad det är värt... ...James Saito och David McCarren gör um, vad de kan... ...det är en spännande och intressant karaktär... Men ähm, känns inte riktigt utnyttjad på rätt sätt i den här filmen och i den här kontexten. Man kunde gjort så mycket mer och gjort det så mycket mer imponerande. Mm. Och jag tycker mm. att de kunde gett honom en hjälm som var en storlek mindre. För det ser nästan fånigt <laughs> ut hur stor den är. Jo, ja, jag håller med det där. Jag förstår att de har velat bygga något som är episkt rent storleksmässigt. Men alltså, den, den är ju för stor. Mm. Det ser ju bara fånigt. Ut. Det var säkert ascoolt När man var typ 10 eller någonting men det är inte häftigt när man tittar på det nu. Nej, inte ett dugg. Det, det ser för stort ut. Och mm. Samma sak gäller de här axelpuffarna de har under, de här knivbladsgrejerna. <laughs> ja, visst. Det är väldigt tydligt 80-tal när mm. det kommer till mm. modet. Och det är väl också mm. ett av problemen med filmen att um, de hade inte skakat av sig 80-talet ännu. <laughs> nej, nej, precis. Ja, tråkigt nog. Men jag måste säga det att vad jag har förstått så är det inte konstigt att han har en röd dräkt i den här filmen. För om jag förstod det mm. rätt så är det röd dräkt han har i ursprungsserien. Det är... Kan hon faktiskt stämma? Det är sånt, tusen. Det är också en sån där liten förändring som de alltså har gjort sedan dess. För när han kommer tillbaka, ja, det är kanske inte så stor spoiler att Shredder kommer tillbaka <laughs> i uppföljaren. <laughs> ja. Och om det var det, jag ber så mycket om ursäkt. Men då försöker de ju anamma den lite mer serieaktiga Shredder med mycket mer lila och blått. Och um, de låter honom ju behålla manteln, och det gör ju att han ser. Lite häftigare ut genom hela filmen än vad um, han gör här. Vi ska också nämna lite snabbt vid namn hans närmaste hejduk som jag ju bara flyktigt eh, sa någonting om alldeles nyss. Nämligen Tatsu som man kallas för. Mm. Och Tatsu har ju inte heller så mycket till roll eller karaktär och se till om han har inte mycket till repliker han är en hejduk man ser honom göra faktiskt ändå mer tycker jag än vad Shredder gör mm. för Tatsu visar sig ju vara en, en sån här klassisk väldigt lojal då till sin till sin herre och sin mästare och är ju också ganska brutal och hänsynslös av sig på det där viset som jag förväntar mig att Shredder skulle vara för Tatsu är ju inte rädd för att verkligen gå lös på de här fotklansmedlemmarna dels i träning när han ska lära dem att man kan inte lita på någon man ska inte vända ryggen till sin fiende eller titta bort från sin fiende men också när han får en liten utskällning av Shredder för att han har gjort bort sig så alltså, då blir han ju så förbannad så att han går ju rent av och bärde särka gång på just sina egna- så att säga, på de här fotklanssoldaterna. Mm. Och det tyckte jag gav honom min karaktär där- och jag blev mer rädd för honom än för Shredder. Sen kan jag ju tycka att han har lite för mycket- stereotyp Japan över sig. Ja, gud ja. Det enda han kommunicerar med- är ju små och korta uttryck- som verkar nästan bero på att- jag hanterar inte språket- så att här kommer <laughs> liksom du- gå, spela som han säger vid ett tillfälle det är en eller två ord och sen är det liksom botten i nådd och humörsmässigt så verkar han ju väldigt förstoppad om vi säger så men det är ju som du säger han utstrålar ju styrka och kraft och han är ju en väldigt stark fiende att ta sig an Sen betyder inte det- att han inte är människa- och går och fälla- om man bara slår till på rätt sätt. Just hole hust, in one. <laughs> ja, jo, jag tyckte det var lite så där, alltså, det, den där Nu striderna överlag- i den här filmen- vet jag inte riktigt vad jag ska, om jag ska kalla dem för strider. Det är ju mycket som är pajaskonst det där. Mm. Um, och det går ju rakt igenom- i den här humorn som man trots allt vill ha. Och den humorn den, den stås ju i striderna också. Och för all del- det är mycket humoristiderna i den här tecknade serien också. Tecknade tv-serien. Så det är ju mycket därifrån det kommer, antar jag. Mm. Men ja, det är inte jättekul att se någon slåss i den här filmen, tycker jag. det är inte så visuellt imponerande som det förmodligen var tänkt. Och om det är någonting som är imponerande så är det ju snarare att, oh, att de kan få folk i så klumpiga dräkter att se så smidiga och graciösa ja. ut. Mm, mm. Det är det enda som jag slås av som är imponerande. Att det mm. skulle vara så att de faktiskt slåss med speciella tekniker eller liknande. Det går mig helt förbi, för jag tycker det bara är en enda gröt av alltihop. Men men som sagt, var Tetsuo spännande karaktär. Jag gillar honom även om han tar en del från Shredder som hade kanske varit ja. bättre om Shredder hade mm. bidragit med själv. Men mm. för all del det funkar. Däremot kan jag inte begripa varför de har en röstskådespelare till den här rollen. Med tanke på hur lite han säger kunde inte ja. Toshihiro Obata som gör då den fysiska rollen har bidragit med det skådespeleriet behöver man verkligen ha Michael McConney som röstskådespelare och dubba över där ja, ja det, det är faktiskt sjukt konstigt för som sagt de replikerna som man har de få replikerna ha som har faktiskt engelska ord i sig för sen har han på ett eller två ställen i alla fall någon så här japansk kraftuttryck som jag antar att han då säger faktiskt att det är Toshihiro som faktiskt uttrycker sig men, men att Michael ska måste komma här och leverera den här, vad man kallar för den här japan -engelskan, Det känns ju väldigt konstigt och dumt bara. Det, det är någonting där som inte stämmer. Jag undrar hur dåligt språk han hade att om mm. om de kände att de behövde dubbelva över honom. Ja, visst. Men det är väl egentligen alla karaktärer som vi hade tänkt nämna. Men vi slänger in en liten bonus som jag upptäckte av en slump och blev väldigt förvånad och var tvungen att dubbelkolla. Jaha. Vi har ju en väldigt ung skådespelare som gör en av sina första roller i den här filmen, vad jag har förstått. Vi har nämligen Sam Rockwell som är en av ligisterna. Vad? Va? Varst då? <laughs> <laughs> det? är ett par scener där Casey Jones står och pratar med de här Ligisterna som Shredder har då lagt vantarna på. Ja, ja. Och han står och pratar om att Åh, ja, men det här är vår familj och så vidare och så vidare. Mm. Det är Sam Rockwell. Ja, då fick man en till sån här, oh my god, <laughs> till sånt ögonblick från den här filmen. Ja, jag blev själv väldigt förvånad och jag menar jag blir oftast ganska glad när Sam Rockwell dyker upp för han har ju ett väldigt speciellt skådespeleri och mm. levererar en hel del intressanta roller. Mm. Även om det här är en väldigt blygsam roll så... Det är fördelen med att syssla med någonting sånt här. Man, man börjar lägga skådespelare på minnet på ett helt ja, annat sätt. Ja, visst. <laughs> Men ska vi göra som så att vi hoppar över till det visuella? För där finns ju en mm. hel del att prata om också. Till att börja med hur mörk den här filmen är egentligen. <laughs> <laughs> och då menar jag inte atmosfären som kan vara väldigt allvarlig och tung och så vidare utan... Faktiskt, hur mycket mörker vi faktiskt utsätts för och ja, hur, hur lite lampor ibland som är tända. Ja, men det är väl uppenbart varför också. Det är för att vissa, tror jag, dockor och sånt ska se lite snyggare ut och mm. dräkter och sådär. Så det är ju snyggt tänkt där. Jo, men det finns en väldigt snäv gångväg att gå på där. Antingen så kan man ramla över på att det blir för mycket eller för lite. Mm. Jag kan tycka att man är över på för mycket alldeles för ofta. Särskilt mm. när de gör de här återblickarna när det ska förklaras varför och hur och så vidare. Ja, visst. Jag tänkte samma sak där. För då släcker de ju verkligen ner och det blir så himla uppenbart när de släcker ner också. Så att ja, jag tycker inte det är en snygg... Som flashback utan jag tycker att det ser lite såhär det, det blir lite för mycket. Alltså jag hade kunnat köpa det om det bara var bakgrunderna som var svarta. Mm. För exakt... Vilket rum eller var de var spelar ingen roll. Det är handlingen som hände som är det viktiga. Det kan, jag, det kan jag köpa, och det är ett stilistiskt val som är väldigt speciellt och det funkar inte för alla och så vidare och så vidare. Det är ett personligt val. Mm. Men när de dessutom då dämpar belysningen så att det ska bli väldigt kraftiga skuggor på personerna mm. som mm. då är mot den svarta bakgrunden. Då blev det för mycket, då blev det överbelastning på det hållet och då ger det ingenting. Nej, nej det, var, det var precis det som jag också hade problem med när de här, då historierna, eller flashbacksen som ska berätta de här historierna kom in i bilder plötsligt. Det, det blev alldeles för kraftig nedtoning verkligen så... Nej, det är mer störande att se än att det ger någon form av effekt mm. Det blir som att det är fel effekt helt enkelt Och det är ju tydligt att de vill härma serietidnings estetik där Och vet du vad, det kan vara grymt läckert i en film mm. När man får till det och det blir rätt Här är man på fel sida av gränsen Och det är jättesynd För mm. som sagt, mm. det kunde vara ett ext extremt snyggt mm. nu blev det lite kladdigt mm. ja det är väl en personlig smak naturligtvis men jag, jag tycker att det är för mycket, hade det bara varit de svarta bakgrunderna absolut då hade jag gillat det jag är väldigt mm. förtjust i när man gör sådana val i filmer Och mm. vågar ta till så drastiska metoder, men då måste man kompensera det på annat vis annars så blir det överslag Annars så är det rätt så läckert att man ändå försöker arbeta mycket med skuggor. Att det är väldigt dystra och mörka miljöer. Och att det är i, i sådana som Turtles måste leva därför att mänskligheten är nog egentligen inte beredd att um, leva i en värld där sköldpaddor har människoform och Nej. går och tänker precis som alla andra. Så mm. ur den aspekten så har de gjort helt rätt val här. Mm. Mm. Frågan är som sagt, var är balansen någonstans? Ja. Men där är väldigt många läckra scener och jag gillar väldigt mycket när de är nere i sitt lilla skölpadsbo i kloakerna där de har <laughs> en, liksom liten tv och en neddragen sån här mynttelefon och pratar ja. i och så vidare. Ja. Jag tycker det är rätt så mysigt där och det, det har väldigt mycket ekon från tv-serien i sig. Oh, ja. mm. Det gillar jag skarpt. Sen är det scener där de är på landet där det bara känns så malplacerat. Jag fattar ja. varför det är logiskt inom handlingen men mm, mm. ändå så känns mm. det lite konstigt med tanke på att man går från de här väldigt kontrastrika miljöerna till de här väldigt ja, allmängiltiga Jo, och jag, jag tyckte att det där hände så himla snabbt också mitt i alltihopa. Så att jag förstod som knappt vad de plötsligt gjorde där. Mm. Det är som hela filmen, alltså tempomässigt så tar den som en helvändning också- och jag tyckte också att det var som så onödigt och framförallt då som sagt helt felplacerat att plötsligt hända det här och göra det någorlunda länge också. Visst, det, det hör handlingen till som som handlar där. Men ändå så tyckte jag att när det hör inte riktigt hemma. Och som sagt, visuellt också så blir ju också väldigt fel. Mm. Jo, men det ändrar tempus och temperament helt. Och det känns så konstigt att man gör den här utsvävningen när man vet att så här mycket står på spel. De här personerna är i fara och så vidare ja. och så vidare. Ja. Nej, vi sticker ut på landet ett par dagar och, och relaxar <laughs> lite. Men överlag tycker jag att de har valt väldigt snygga miljöer för filmen. Det känns väldigt serietidningsaktigt om man vill säga så. De har valt snygga vinklar. Mm. De har valt um, snygga platser. De har också valt en hel del platser där jag undrar varför valde är det här stället? För det ser inte bra ut för fem öre. Så det hoppar väldigt mycket från bra till what? Jo men överlag är överlag så för mig också, jag, jag reagerar inte så himla mycket negativt på just miljöerna, ja, bortsett då från i synnerhet den här gården då som sagt. Men annars så tycker jag att det mesta funkar som sagt det som du säger det, det är ändå valt med en viss omsorg, det känns väldigt så här serietidningsaktigt och jag gillar i synnerhet just klakerna också när de är där och man ser deras hem och det känns lite mysigt så, så på det stora hela ja, väldigt bra och sen kommer det några scener som är lite grann så här. hur tänkte ni egentligen när ni skulle ha med just den här miljön just nu och här mm. men på det stora hela så egentligen det visuella överlag är jag ändå nöjd med, den här filmen är från sent 80-tal och och ändå så tycker jag att man har fått en ganska snygg slutprodukt ändå. Och speciellt med kostymerna som sagt. Jag är, jag är ändå förtjusta i dem, även om det är lite creepy till och från. Men... Ja, men ostfaktorn är ju hög här. Det gäller ju både effekter och miljöer och skådespeleri också. Alltså ingenting undgår osten. <laughs> men... Äh... När det kommer till miljön och dräkter och så vidare- så är det på ett sätt som gör att jag köper det här. Det är en film från 1990. Mm. Den har de här små bristerna- därför att det var där tekniken låg. De har de här valen- därför att det var det bästa man kunde åstadkomma- med den inspelningstekniken. Vet du vad? Det är helt okej. Okay. Hade det bara varit ett manus- som man kände sig noggrunda bekväm med- så hade jag tyckt att det här var- om inget mästerverk så åtminstone en helt okej popcornrulle att sitta ner och njuta utav även om det är dålig humor. Mm, mm. Men bristen på innehåll och genomarbetat innehåll för den delen mm. gör ju att det är en snygg film utan innehåll. Mm. Och det är ju väldigt svårt att rekommendera till någon att titta på. <laughs> ja, det... <laughs> det är det. Så snygg, många bra val och många intressanta inspelningsplatser Men det är väl också det bästa man kan säga om det Musiken är ju också väldigt 90-tal, slutet på 80-talet Ja, jo då, nog hör man det, det, det första som händer Alltså det går typ två sekunder av inledningen till filmen Så bara, oh, det här bitet känner jag igen <laughs> Det är väldigt 80-talsklassiskt, verkligen Uh, och det har ändå sin skärm på sina ställen För jag, jag gillar ju Jag gillar också 80-talsfilmer För sin känsla Och mycket för musiken många gånger också Jag tycker det kan vara rätt kul och skönt Att lyssna på Så ingenting jättemycket att klaga på några av låtarna är lite väl ja, även där så kanske man ska säga ostiga men ja. de är inte så tidlösa i alla fall om vi säger så så att det är någonting som jag kanske tycker att ja men det här är inte jättehäftigt nu alltså. ett tips är ju att stänga av filmen så fort eftertexterna börjar hulla för ja. äh, rapparna <laughs> som kommer där är äh, Nästan pinsamma måste jag säga Ja visst Jag satt och lyssnade och tänkte Men vad tusan sjunger det egentligen ja, hur? Jo det, det, var, det var väl det värsta Det var det Annars musiken som jag hör den, den är helt okej okay. Men raffarna kommer in där i slutet Och det fick mig också osökt Tänka på den andra filmen Du tänkte på det också Ja visst jag gjorde ju det Go Ninja Go Ninja Go Vanilla Ice, lilla framträdande oh. där. Ja, jo, oh. det får ju nästan de här rapparna i första filmen att verka bra i jämförelse. <laughs> men det är åtminstone en catchy, väldigt, väldigt catchy refräng om inte annat just det här, go, ninja go, ninja go. Så att det är i alla fall någonting som jag tycker är kul och positivt, men ja. Nej, som sagt, det är inte jättevackert att lyssna på. Jag tror någon gjorde beställning med extra ost här just. <laughs> Ja, nej, men det är väl dags för oss att börja summera våra tankar om den här filmen. Och um, som vår um, största turtles så kan du ju få äran att börja. <laughs> oh, ja, tack. Och nu, nu ska jag släppa en tung sten från hjärtat. <laughs> Äh, men alltså, Det här är för mig inte ett kärt återbesök fylld av nostalgi från barndomen utan det är snarare tvärtom. Det är ett fasit i handen och det är lite ett slag i ansiktet på att det var verkligen inte alltid bättre förr. F för, ja, alltså, jag finner handlingen tråkig och lite konstig. <laughs> även om den nu är mer korrekt om man kanske då tittar på källmaterialet. Men jag tycker att sköldpaddornas tonors känsliga personligheterna är lite löjliga i vissa fall skådespeleriet är ju okej okay, men inte mer och humorn är ju sällan rolig och det värsta av allt är ju att man har av ha gått och förstört en karaktär helt och hållet medan då en inte alls får något direkt utrymme och så är det en som bara spelar pajas för det är det man ska göra och så då har vi någon som går någonstans men nej <tryck> nej alltså den enda bibehållningen i filmen det är kostymer och dräkter samt då som sagt miljöer till stor del i alla fall men det balanserar ju mellan riktigt välgjort och charmerande underhållande bara mm. ibland så sämre än så då men alltså som en film, ens en popcornrulle så tycker inte jag att Teenage Mutant Ninja Turtles från 1990 håller måttet längre. Jag kanske kan tänka mig att se den fler gånger i sällskap av goda vänner och med en stor familjepizza att dela på. Men i det fallet så sätter jag mig mycket i soffan för att äta just en god pizza och kunna prata och skratta mellan alla de här dåliga scenerna snarare än att få uppleva någon slags barndomsnostalgi Jo men det kan jag förstå vad du menar där att det är en film som är rolig att se i sällskap därför att man kan göra lite när av dumheterna man ser på skärmen mm. och det har ett visst underhållningsvärde så vi ska ju inte slå undan den men det är ju tyvärr som du säger som popcornrulle håller den inte ens måttet längre. Den har enorma brister i manus. Och även om jag gillar dräkterna och arbetet där, även fast de är farligt nära The Uncanny mm. Valley lite för ofta mm. så är det en film som inte levererar så mycket idag som jag hade velat om nostalgin hade fått bestämma. Men... Mm. Mm. Nu tittar vi på den objektivt. Vi eh, försöker se den för vad den faktiskt är. Och tyvärr, den håller inte måttet. Den är ju ett väldigt tydligt spadtag i eh, amerikansk popkultur i början på 90-talet. Och det har ju ett visst värde det också. Men utöver det så är underhållningsvärdet tomt. Karaktärerna mm. känns överlag inte genomarbetade. Där är för många missade chanser och... Eh, det känns lite som att man bara ville hosta fram en film med det här namnet- bara därför att oh, den här franchisen är glödhet just nu. Vi mm, gör en mm. film så att vi tjänar de där extra pengarna. Och det är sällan en bra motivation till en film. Mm. Så tyvärr är man en generell filmtittare och är lite nyfiken på- vad är det här för någonting- ni kommer nog inte att hitta någonting jätteöverväldigande, tyvärr. Mm. För oss Turtles-fans så har den ju en liten plats i hjärtat, men den mm. har daterats och åldrats alldeles för hårt, tyvärr. Mm. Jag skulle istället vilja ge alla och dig ett litet filmtips på Turtles-temat. Och det gjordes nämligen för några år sedan en tv-special som heter Turtles Forever. Mm där det handlar om hur 87-törtlarna möter 2003-törtlarna. Ja, just det, ja. Där det är väldigt mycket metahumor och hur universumen krockar och så vidare mm. och så vidare. Mm. En väldigt underhållande historia för vad det är. Jag tror den är en dryg timme eller något sådant. Mm. Och mm. jag tyckte den var väldigt underhållande och gjorde mer homage till den gamla tv-serien och franchisen än vad mycket annat har gjort sen är det ju övertydligt att det var 2003 paddorna som skulle vara fokus om man gör lite väl mycket narr på den gamla tv-seriens bekostnad bara därför att om oh, en tittare så tramsig och galen den var, vi är mycket allvarligare och har mycket mer mörk ton och så vidare ignorerar man den biten så finns det väldigt mycket roligt där och det är väldigt roligt när exakt samma karaktärer men tolkade från två olika perspektiv ska umgås och hur mycket det, är, ja, inte synker. <laughs> <laughs> ja, men det, det, faktiskt, där sa jag något som jag hade glömt bort helt och hållet. Jag var väldigt intresserad av Turtles Forever när den kom, av just anledningen att den skulle vara en liksom liten flört då tillbaka till den här gamla, gamla serien och samtidigt som det var de här nya Turtlerna och jag tyckte att de såg bra tecknade ut Det verkade vara en häftig serie Så att jag måste faktiskt Ta och göra det återbesöket Nu när jag blir påminn om det För jag har som bara jag har bara glömt bort det helt och hållet Jag kan ju faktiskt säga Att de flörtar även med Kevin Eastman Och Peter Lards Originalserie också där, ja. Men med det sagt så börjar det väl bli dags för oss att äm, dra oss tillbaka för den här gången. Mm. Men äm, vi ska ju faktiskt hålla oss lite i serietemat ett tag till framöver. Ja, vi ska ju faktiskt göra det. När vi ändå är inne och vandrar på de här markerna så... Ja, men varför inte fortsätta att dra sig lite grann mot just det här att teckna det? Men äm, nästa gång så blir det... Lite mörkare, lite farligare och lite mer helvetiskt skulle man nästan kunna säga. <laughs> jo, det är verkligen. Jag ser ju rött på väldigt många fronter här känner jag. <laughs> Och det är ju någonting som åtminstone jag ser väldigt mycket fram emot. Så äh, det ska bli ett nöje att sätta tänderna i. Men äh, Vi får kanske ta och pausa lite nu här så vi kan äh, smälta all pizza som vi har satt i oss. <laughs> ja, det är nästan så att jag vill ta en tröstpizza på det här. Fast kanske inte med just vispgrädde för jag kommer att må mer dåligt än vad jag gjorde av Donatellos utmärklade insats här. <laughs> du får ta sardeller och saltlakriss så ser jag att det blir nog en, eh, riktig upplevelse <laughs> Jo för magen det lär det bli <laughs> Men eh, tills dess så eh, tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen Jag heter Danny Arling och jag är Thomas Engström Det här är Eskapristerna.